Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin, moin. Moin, moin. Na, endlich. Ja lang, lang ist es her. Ein paar Wochen Urlaub genommen oder Urlaub bekommen oder wie man das auch nennen mag. Wann hast du so die getrieben in letzter Zeit? Heat wieder Playoff-Basketball läuft bei euch? Ja, viel Basketball natürlich geguckt. Die Seite. Äh mit unserem lieben Kollegen Ricardo geführt, der einen tollen Job macht. Ähm, ja, und ja vorwiegend halt NBA, ne? Dich beneidet, dass du in Miami, bzw. in Florida warst und auf den Bahamas. <lacht> <lacht> und, ja, äh, ja. dich brauche ich dann ja nicht zu fragen, was du so gemacht hast. Ich habe mich... Aus da, äh, relaxed und NBA Basketball live äh, in der Halle genossen. Was nicht unbedingt äh, was Tolles ist, wenn deine dein Team äh, mein Team gegen dein Team völlig am Untergehen ist und so gerade <lacht> eben auch im letzten Viertel so durch ein bisschen Jerry Jack Action äh, noch mal rankommt aber äh, da, da würde ich lügen wenn ich äh, sagen würde das hätte ich genossen <lacht> ähm, andere Sache oder äh, generell Fahrplan für heute ist ja jetzt auch nicht mehr so viel passiert so nach der Trade Deadline klar hier und da mal eine Verletzung und ähm, Jetzt werden schon teilweise Spieler geschont, ne, siehe, weiß ich nicht, Memphis. Golden State. Genau, und Golden State. Ähm, gut, Kevin Loft, der, der wird im Schlussviertel ja traditionell jetzt mittlerweile <lacht> geschont. Jetzt Schau, Spaß ich aber wahr. Spaß beiseite. <lacht> beiseite ähm. Tja, also generell haben wir jetzt äh, die Jazz heute auf dem Programm, die ja zu meiner Freude ziemlich gut dabei sind, so seit dem äh, All Star Break. Ähm, was mir, ja. Was mir auch für meinen äh, Gobert-Artikel ein bisschen in die Karten gespielt hat. Fand ich auch cool. Ähm, dann haben wir bald äh, nicht mehr Adidas auf den Trikots stehen, sondern irgendwas anderes. Da quatschen wir auch nochmal kurz drüber. Und äh, ja, das Playoff-Rennen wird ja sowohl in der Eastern Conference als auch in der Western Conference ähm, nochmal spannend. So, die, die, im Westen ist es eher so der achte Platz im Osten, wer weiß, also da kann noch eine ganze Menge passieren, äh, bis auf sechs hoch kann kann sich ja noch einiges äh, ein bisschen verschieben. Und dann natürlich ja. auch mal äh, die MVP-Diskussion jetzt so langsam gegen Ende der Saison, weil äh, viel wird geredet und auch in, in den letzten Wochen wurde ein dritter Name nochmal in den Topf, in den, Faf äh, in den großen Favoritentopf geworfen. Ähm, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden, auch wenn uns das nicht unbedingt wieder die Sympathien einiger Fanlager hier in Deutschland äh, einbringen wird. Aber das kennen wir ja schon. Yep. Beginnen wir aber mit den Jazz. Ähm, wie hast du den Run von den Jazz jetzt so wahrgenommen? Ich kann ja jetzt mal sagen, äh, die haben jetzt seit dem All-Star-Break zwölf Siege bei drei Niederlagen ähm, unter der Woche knapp gegen äh, Washington, glaube ich, verloren mit vier Punkten. Ähm, also bis Mitte der letzten Woche hatten sie äh, nur zwei Liederlagen seit dem all break Das ist jetzt für ein Team, das einige, mir inklusive, vor der Saison auf Platz 15, wenn es gut läuft, halt Platz 14, Platz 13 im Westen, ist das ja schon mal durchaus ein Erfolg, der beachtenswert ist. Ja, absolut. Ich freue mich auch wirklich sehr für die Jazz. Man muss sich nur mal überlegen, was gewesen wäre, wenn wirklich von Anfang an so gespielt worden wäre. Das hätte so einiges auf den Kopf gestellt im Westen. Ähm, Nee, also, ich finde die Entwicklung wirklich sehr positiv. Äh, Gordon Hayward ja, pflichtet seinem Maximalvertrag immer mehr bei. Äh, auch vergangene Nacht wieder der beste Spieler gewesen, neben natürlich äh, Rudy Gobert. <lacht> und ja, mir gefällt das Spiel der Jazz auch mittlerweile wirklich. Also, es wirklich schön anzuschauen. Jeder weiß, was er da zu machen hat, was seine Stärken, was seine Schwächen sind. Die Schwächen werden im Team aufgefangen. Ähm, und man sieht es ja auch, ähm, in welchen Ratings die Jazz seit dem All-Star-Break wirklich auf einstehen. Mhm. Und ähm, ja, eine Entwicklung, die es wirklich wahrscheinlich nur in der NBA gibt. Und äh, ich finde es wirklich richtig stark und ich freue mich. Ja, ich als äh, Jazz-Sympathisant definitiv auch. Äh, vor allen Dingen auch als jemand, der gepflegten Defensivbasketball zu schätzen weiß. Äh, ja, ich finde das, find das auch interessant, weil zu Beginn der Saison ähm, habe ich ja auch eigentlich nur Drei Teams geguckt, das waren halt die Grizzlies, die Jazz und die Nets. Von den Nets bin ich ja mittlerweile ein bisschen weg, also da kann ich mich jetzt auch auf richtigen Basketball konzentrieren, äh, unter anderem jetzt auch wieder auf die Jazz und äh, so ganz viel gemeinsam mit den Jazz von äh, Beginn der Saison haben sie eigentlich gar nicht mehr. Also man hat da, ähm, so war mein Eindruck, eher versucht, eine Offensive zu implementieren, äh, über die man sich definieren möchte. Ähm, allen voran natürlich, äh, du hast es angesprochen, äh, über Hayward, Ähm, über Alec Burks, der äh, auch leider verlet sich verletzt hat äh, relativ früh. Äh, Ines Kanter war damals noch da, äh, der auch eher offensiv seine Stärken hat. Trey ähm, Burke ist damals noch gestartet. Genau, der war noch Starter und äh, ist ja auch wahrscheinlich äh, im Moment noch offensiv etwas mehr äh, ja, begabter als äh, Dante Exum und ja Favors darf man auch nicht vergessen ich meine Favors hat sich jetzt auch mittlerweile ja. ein äh, relativ äh, ein nettes Mid range Game angeeignet ohne dass ich da jetzt irgendwie äh, charts äh, aufgerufen habe also äh, gefühlt ist das äh, ist das schon eine positive Entwicklung die er da vorgenommen hat ja und jetzt um den Schlenker jetzt äh, in die Gegenwart äh, zu bekommen spielen sie halt irgendwie einen recht langsamen Basketball ich habe auch das Gefühl dass dass man da ähm, dass man da versucht halt äh, ja, nichts mehr so erzwingen zu wollen. Vielleicht auch jetzt nicht unbedingt mehr die Würfel nehmen, die man vielleicht zu Beginn der Saison noch genommen hätte. Ja, also sehr langsam. Man versucht da ein bisschen sicher zu spielen und halt defensiv ist der Laden halt dicht. ja Also ich, ich sag mal, die Zahl, die lassen auf 100 Ballbesitze des Gegners im Moment 89,6 Punkte zu. Das ist... Einsame Spitze im Moment, also seit dem All Star Break. Dahinter sind dann die Pacers mit äh, 95,6 Punkten. Und das ist schon ein extrem starker Wert. Wenn du das Defensiv-Rating in der NBA anführen willst, über eine ganze Saison hinweg, hast du in der Regel irgendeinen Wert zwischen. Nicht, äh, zwischen 95 und äh, 98. So, und die haben jetzt einfach mal 89,6. Ich finde, das ist. Äh, äh, das verdient schon. Ähm, ein bisschen Anerkennung, zumal sie ja auch ich meine gegen Houston äh, in dieser Spanne gespielt haben. Ähm, jetzt haben sie gegen äh, gegen die Wizards äh, gespielt und haben sie zwar verloren, aber auch nur, ich glaube, 88 Punkte zugelassen. Das Spiel gegen die Hornets, das war womöglich das beste Saisonspiel, das die Jazz äh, abgeliefert haben. Äh, sowohl defensiv als auch von äh, einigen Individualisten offensiv. Und ja, ist einfach geil. Also mhm. Durch die starke Defensive haben sie auch äh, generell, erzielen sie auf 100 Ballbesitze 11 Punkte mehr als der Gegner äh, in diesem Zeitraum, was auch äh, der Topwert der Liga ist. Rebounden ja. ohne Ende liegt natürlich an dem von dir angesprochenen Gobert, der auch einfach mit einer Physis äh, gesegnet worden ist, die auf keine Kurod mehr geht. Also wenn wenn der einmal die Arme nach oben streckt, dann äh, kratzt er ja schon fast an der Hallendecke. Das ist schon ganz geil. Und ja, ja Also ich, ich freue mich definitiv. Du hast aber auch angesprochen, da hat sich nicht nur durch den durch den Canter Trade jetzt was geändert, also im Grunde, dass Gobert in die Starting Five gerückt ist, sondern auch im, im Backcourt haben wir ein paar Veränderungen bei den Jazz jetzt. Würdest du... Also ich, ich sage jetzt einfach mal, die, die neue Starting Five ist ja ähm, Dante Exum, Rodney Hood, also zwei Rookies im Backcourt... Dann hast du Gobert, ein Sophomore als äh, als Größten, als als Fünfer als Abräumer und äh, die Faves und Gordon Hayward, äh, die ja, ja so eigentlich die Säulen der Franchise langfristig sein sollten. Mhm. Ähm, haben jetzt sehr wenig äh, oder sehr wenige Minuten bisher zusammengespielt, sind aber auch jetzt hier wieder bei diesem... Ähm, auf 100 Ballbesitzte Ballbesitze gerechnete Rating erzählen die halt 21,2 Punkte mehr als der Gegner und ich finde das wird nicht so bleiben aber äh, hältst du das äh, für ja für die Zukunft äh, am vielversprechendsten so diese Lineup oder würdest du da doch eher sagen weiß ich nicht wenn wenn äh, Burks wieder äh, fit ist dann er will wieder vielleicht rein oder Trey Burke ist er vielleicht doch Irgendwie besser als Exum, gerade auch mal, wenn, wenn jetzt die, die Offensive ein bisschen am Straucheln ist, wie man es ja auch teilweise gegen die Wizards gesehen hat. Hast du da so einen Eindruck, dass, dass die Starting Five jetzt irgendwie schon das Gelbe vom Eis Oder würdest du da vielleicht doch nochmal fein justieren? Ich glaube, ähm, das kommt jetzt ganz darauf an, wie die beiden sich weiterentwickeln mhm. im äh, Rest der Saison. Und was im Hinblick auf die Preseason und was dann halt auch im Draft in der Free Agency passiert. Ähm, ich glaube schon, dass Burks gute Chancen hat Wenn er wieder fit ist, dass er Starten wird ähm, Bei Burks ist es Eher Dass er von der Bank effizienter ist Und ja. ich glaube, das wollte man damit auch erzielen Dass man einfach einen effizienten Scorer Noch von der Bank hat Vor allem jetzt, wo Burks verletzt ist Kann ich mir gut vorstellen, dass dann Burks zurück ist Dass man Burks auch wieder versucht In die Starting Five zu integrieren ähm, andererseits, wenn Exun wirklich weiter überzeugt ähm, und physisch auch noch ein bisschen zulegt, da kann ich mir auch vorstellen, dass die Rolle als Sixth Man dauerhaft für äh, Burke eingeplant ist. Mhm. Er spielt ja auch im Schnitt immer noch mehr Minuten als äh, die anderen beiden mhm. im äh, Backcourt. Ähm, Ja, es ist spannend bei den Jets zu sehen, was da noch passiert, vor allen Dingen, weil sie einfach noch so in der Entwicklung sind, aber trotzdem in dieser Momentaufnahme schon so gut sind. Ja. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das Lineup in der nächsten Saison genauso aussehen wird. Mhm. Es besteht schon die Chance, aber ich glaube eher ein fitter Burks und ein Burg, der in Topform ist, das hat schon noch ein bisschen äh, mehr NBA-Charakter als jetzt wird und Exum Wobei Exum halt immer das. Er ist halt noch so jung. Ja. Eventuell kommt dann wirklich erst nächste Saison oder übernächste Saison der Sprung Und dann kann ich mir vorstellen, dass ab da dann die dauerhafte Rolle von Berg, wenn man weiter mit ihm plant Wenn er das akzeptiert, diese Rolle Dass er dann eventuell doch von der Bank kommt Was mir dann persönlich als Berg-Fan eher nicht so schmeckt Aber wenn es dem Team hilft, seiner Effizienz hilft ähm, Dann soll man das so machen Ich meine, die Trainer sehen das ja auch anders als wir So. Die mhm. sehen sie im Training, die sehen sie ja nicht nur die 48 Minuten im Spiel So Und es ähm, ist ein ganz spannendes Projek äh, Projekt in Utah und more to come. Ja, ich denke halt, da muss man mal ein bisschen gucken, worüber man sich jetzt äh, wirklich identifizieren will. Weil das, klar, Gobert ist immer schwierig jetzt, wie man, wie man das versucht äh, statistisch aufzuschlüsseln. Ja? Also ich finde, Exum ist äh, defensiv, ich, ich, ja, also... Es gibt äh, die ähm, Noel, den die kann man jetzt, den kann man jetzt sowieso nicht mit Exum vergleichen, aber dann so Max Smart, Alfred Payton, Wiggins, das sind ja schon eher Spieler, die ja Aufbauspieler beziehungsweise Flügelspieler sind, also kleinere Spieler, die äh, die einen sehr guten Ruf halt äh, defensiv haben. Und ich finde die Zahlen die sprechen halt enorm für, äh, für Exum äh, im Vergleich zu den geradezu äh, Smart und Peyton wenn man jetzt mal rein auf die auf die Point Cards äh, ähm, ja, drauf geht. Also klar, da weiß man jetzt wieder nicht so, wie, wie kann man das jetzt wirklich naja, beweisen, im Sinne von, was ist jetzt individuell Exums verdienst und wo profitiert er vielleicht einfach nur jetzt davon, dass er vielleicht auch so ein Gobert in der Mitte stehen hat. Ne? Ähm, nur einfach mal die gegnerischen äh, Field Goal Percentage äh, wenn Exun wo verteidigt ist bei 42,6 ich finde das ist für einen Rookie ist das schon ein guter Wert zum Vergleich so Smart 35 äh 45 und äh 46 bei Williams 48 ähm, könnte man im Auge ja. behalten äh, ich weiß halt nicht, also er ist ja auch extrem jung noch, also ich hätte gar kein Problem damit, wenn man jetzt Äh, wenn man jetzt wirklich noch sagt, ey komm, äh, weiß ich nicht, du bist mit deinem Wurf noch zu wackelig, wobei das ist Trey Burke irgendwie auch noch, ähm, oder generell, wir holen jetzt nochmal einen äh, Veteranen und äh, setzen die denen vor die Nase oder so. Für eine Saison, wirklich nur, ne? Also, ich ja. glaube schon perspektivisch ist er. Ist er schon was nennt, zum Beispiel. Ja, irgendwie sowas. Also, ähm, andererseits hätte ich auch kein Problem damit, wenn er weiter startet. Bei Hood ist es äh, ist es ähnlich. Also wenn er weiter ähm, ein auf 3 and D macht und er hat, glaube ich, äh, in dem Spiel gegen die Hornets 5 äh, von 5, Dreiern oder so getroffen, dann ist schwierig gegen ihn zu argumentieren. Aber klar, wie das halt für einen Rookie ist, dann hat er jetzt die letzten Spiele, glaube ich, von so genau weiß ich halt jetzt nicht mehr, von acht Versuchen einen oder gar keinen getroffen ist halt immer mit der Konstanz. Das muss man dann über einen längeren Zeitraum halt beobachten. Und da soll man jetzt vielleicht nicht ähm, sich zu sehr in, ähm, in diese kleine Sample-Size verlieben. Aber das, was du angesprochen hast mit Trey Burke als, äh, als Reservist, das ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, das ist ähm, vielleicht auch echt eine Rolle, die ihm, die ihm gut liegen könnte. Heißt hm. ja nicht, dass man als Reservist äh, weniger ähm, Minuten abreißen muss als der Starter. Manu Ginobili. Genau. Also ich meine... Als es gibt Es gibt da äh, Beispiele, James Harden bei den Thunder äh, auch, also warum nicht? Also als ähm, Reservist legt er 13 Punkte pro Spiel auf, in 5 äh, Minuten weniger Spielzeit Es sind wahrscheinlich mehr Touches für ihn da, wenn er sich nicht den Ball mit äh, Hayward teilen, ja Hayward und Favors teilen muss, ähm, zumal wenn Hayward auf dem äh, Feld steht, er ja auch noch äh, was von dem Ballhandling übernimmt, das er eigentlich auch in in den Aufgabenbereich von Trey Burke fallen würde und wo er mit der ja auch gut ist. So ist mein Eindruck. Ja. ja, Zumindest äh, der Dreier. Das ist ja auch immer wichtig so bei, bei so einem Spieler wie Burke, weil ich denke mir so, ähm, das ist eigentlich so eine Sache, die sollte kommen und äh, der Dreier als Reservist, das mag jetzt vielleicht dann auch daran liegen, dass, ähm, dass er halt auch gegen die zweite ähm, Verteidigungslinie des Gegners antreten muss, äh, der Fällt ganz gut als Reservist. Ich, ich werde auf jeden Fall äh, Freund von, wenn man das äh, perspektivisch so beibehält, wobei ich natürlich nicht weiß, ob jeder da diese Rolle so annehmen möchte. Ja. Ähm, ja, hast du sonst noch was zu den Jazz? Also, das Wahnwitzige ist ja, die Jazz würden tatsächlich jetzt im Osten auf dem Playoff-Platz stehen. Das äh, ja. muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ähm, glaubst du, dass? nächste Saison die Jazz dann vielleicht wirklich so ein Team ist, das im Westen um Platz 8 mitspielen kann mit vielleicht äh, dem einen oder anderen Feinschliff und noch einen äh, vernünftigen Draftpick, um die Bank zu verstärken oder glaubst du, es ist immer noch zu früh? Boah, das ist schwer. Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich glaube, ich gehe eher damit, dass es zu früh ist. Aber für die Überraschung ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ich glaube auch, wenn die Jazz weiter so unbefangen in die Spiele gehen, so nach dem Motto "Wir sehen einfach, was kommt", mhm. dass, es den, dass es für die jungen Spieler einfach wesentlich hilfreich ist, wenn man sagt: "Wir müssen jetzt in die Playoffs". Ja. So und ähm, ich glaube, wenn man die Linie weiter hält, dann kann man eventuell schon im nächsten Jahr für eine Überraschung sorgen. Also, aber wie du sagst, das, ich sehe das auch äh, zwiegespalten. Also ist möglich, aber nicht davon auszugehen. Ja. Ja, wie gesagt, sehe ich äh, da irgendwie auch schon so. Vor allen Dingen ist es im Westen immer so das Problem, welches Team fällt raus aus den Top 8, die wir ja jetzt schon seit ja. dem letzten Jahr im Grunde haben. Und ähm, davor war das ja auch im Grunde, dass dass den, ähm, dass der, wie sagt man, das, der Absturz. So kann man es glaube ich sagen. Der Nuggets, ähm, den hat auch kaum einer so vorhergesehen. Also ähm, da muss schon wirklich jetzt irgendwie sowas in der Richtung passieren, dass und dann ist es immer noch so, dass da die äh, die Pelicans äh, mit AD lauern. Die mhm. wenn es gut mhm. läuft, ähm, Eric Gordon spielt ja relativ vernünftig. Jetzt hat er sich auch noch mal entschuldigt, da da was er da gemacht hat in seiner Free Agency mit Phoenix und so. Also da scheint auch ein bisschen alles ähm friede Freude, Eierkuchen zu sein. Äh, boah, bin ich da bin ich echt zwiegespalten. Ja, Phoenix Weiß ich nicht. Ich glaube, Phoenix äh, hat jetzt so langsam ein bisschen das Mojo und die Magie äh, der letzten Saison komplett verloren. Aber es ist jetzt sehr viel Zukunftsmusik. Ich bin mal gespannt. Ähm, vor allen Dingen müssen die halt defensiv äh, sich weiterhin behaupten. Ich meine, klar werden sie die Zahlen, die sie jetzt auflegen, nicht halten. Aber äh, gerade auch Gobert. Also ich bin gespannt. Der ist in seinem zweiten Jahr. Äh, hätte er jetzt die Zahlen Und generell die Jazz, die Zahlen so aufgelegt in der Form wäre er für mich jemand, der den ich ohne mit der Wimper zu zucken zum Defensive Playoff hier wählen würde. Aber das muss er halt auch erstmal über einen längeren Zeitraum machen. Und dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden und da muss er natürlich sein Team dann auch irgendwann mal einen Push verpassen, wenn er schon in der Offensive ja im Grunde kein großer Faktor ist. Ja. Gut. Ähm, ja, Utah. Die Jazz sind auf jeden Fall äh, ein Team, was man die nächsten Jahre auf dem Radar haben sollte. Ich erinnere mich jetzt nochmal gerne an. Wann war die Trade Deadline? 20. Februar glaub, war sogar noch nach dem All-Star Break äh, witzigerweise. Und da habe ich ja äh, teilweise Kommentare gelesen. Oh, wenn Tibo äh, direkt nach Utah wechselt, dann kann man sich die Jazz endlich mal wieder angucken. Ja, kann man sich vielleicht endlich mal schon seit äh, zwei Monaten fast aber. Und Thibaut dümpelt bei Barca immer noch auf der Bank rum. Ich verfolge die, äh, wie heißt sie, ACB? Ja, ACB, ne? Ja. Verfolge ich ja gar nicht und Barca auch schon mal gar nicht. Von daher... Just saying. Ja, soll auch kein Hate sein, aber <lacht> ich meine, wer sich in der stärksten europäischen Liga nicht behauptet, dem rechne ich nicht wirklich viele Chancen in der NBA ein. Vor allen Dingen nicht, wenn man dann so einen uh, Gobert, der wie ein Phoenix aus der Asche stieg, vor der Nase hat. Ähm. Ja, vielleicht wird es im Sommer was, äh, wenn er an sich arbeitet, als Backup für Gobert. Wer weiß. Haben die nicht auch äh, die äh, die Jazz-Harmale? Ich weiß, weiß schon wieder nicht, wie der heißt. Der ist nicht Tomic, oder? Der der eigentlich Starter bei Bassa. Ja, äh, Hast ja, du, ja. ich weiß Ich kenne mich ja mit europäischen, aber ich meine die Draft äh, oder die Rechte an den Spieler liegen auch noch bei den Jazz, also da muss man mal gucken, auf welches Pferd man setzen will, wenn man überhaupt auf eins der beiden Pferde setzen möchte. Ja. Ich ähm, weiß es nicht, ich kenne mich da auch äh, zu wenig für aus, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Also ich weiß nur, dass er letzte Saison ja wohl ähm, für welchen Provinzklub auch er auch immer gespielt hat, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ähm, ein paar echt gute Leistung äh, gebracht hat und auch mal Spieler der Woche und so wurde. Das das fand ich schon ganz cool. Aber wie ja. du sagst, wenn er bei Barca vielleicht äh, dann nur die Bank drückt und ich vertraue dir jetzt einfach mal, dass er das äh, dann auch wirklich tut, ähm, dann muss er vielleicht die NBA-Träume ein bisschen nach hinten schieben. BBL ist auch schön, glaube ich. Ähm, ja, vor allen Dingen, äh, Europa allgemein ist vielleicht für ihn auch einfach was... Das Geld angeht, wesentlich interessanter, weil da kannst du wirklich davon ausgehen, dass er sich zur Elite entwickelt. so. Hm. Ähm, beziehungsweise zu einem Spieler, der gut verdient. Damit auf Dauer leben kann, vielleicht auch ein bisschen was zurücklegen kann für nach der Karriere. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob, ob ich das in der NBA bei ihm sehe. Ja. Also, gucken. Ähm, ja, Jutta hat mich mal gefreut, über die Jazz zu sprechen. Ähm, ich hoffe, ich war nicht allzu enthusiastisch. Und wenn, dann machen wir es so beide. <lacht> ja. Ähm, die andere Sache ist, oder die zweite Sache, über die wir äh, reden wollten, die aber eigentlich jetzt nicht so viel Platz hier im Pod wegnehmen sollte, ist ähm, die Geschichte mit Adidas und der NBA. Ähm, ja, Adidas damals äh, Reebok, meine ich, übernommen und dann äh, diese ja, kurze Reebok-Ära äh, als NBA-Ausrüster im Grunde dann auch beendet und äh, Adidas auf die äh, Leibchen äh, gestickt. war ich damals ziemlich dankbar äh, für, weil ich habe kein einziges Reebok-Trikot bei mir im Schrank. Ich mochte die überhaupt nicht. Ähm, ja, ein paar Adidas-Leibchen habe ich, aber die Ära geht zu Ende. Ähm, war wohl nicht profitabel genug. Äh, generell fandest du, dass Adidas da einen guten Job gemacht hat, da ging auch denke ich mal viel von denen aus in Richtung äh, Sleeve Jerseys etc. um dann ein bisschen den ähm, ja den eigenen Profit äh, anzukurbeln also hast du da irgendwie ähm, vielleicht noch Trikots im, im Hinterkopf die die dir besser gefallen haben auch vom weiß nicht vom Material vom Schnitt äh, ja wie hast du diese Ära wahrgenommen ich glaube das größte Problem was die Leute mit Adidas haben, sind wirklich dieses sleeve gewesen. Ähm zum einen, weil man Angst hatte, dass da halt irgendwann wirklich alles voller Sponsoren ist. Und zum hm. anderen, weil die teilweise wirklich nicht schön aussahen. Ähm ich habe mich jetzt langsam damit angefreundet. Ich würde nicht sagen, dass ich mir so eins holen würde und in den Schrank häng. Ähm. Aber es gibt auch Designs, wo ich sage, okay, sieht gar nicht so schlecht aus. Ähm das zweite Problem ist einfach, in den USA beherrscht halt neigt den Großteil des Marktes. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein Experiment auf Seiten der NBA war, die Adidas bereitzunehmen. Adidas hat natürlich auch den Profit gesehen, ihre Basketballlinie zu erweitern, mhm. äh, Starspieler weiter anzu, ja, anzuheuern, sozusagen. Ähm, aber da muss man halt feststellen, dass es dies doch wohl eher nicht so profitabel war, wie du schon gesagt hast wie man sich das erhofft hat. Ähm, mit äh, Under Armour sollen angeblich schon Gespräche geführt worden sein. Mhm. Also das wäre dann ja der nächste große Deal für sie, nachdem man äh, Curry fest unter Vertrag genommen hat. Äh, auch im Fußball will dann sie jetzt äh, ein der fifa Pauli, ne? Talents. Ach so, ich äh, habe nur gelesen, dass die jetzt bei Pauli irgendwie als Trikot... Äh. Nee, nee, ich wollte jetzt auf internationalen <lacht> Fußball raus. Äh, Talent äh, Memphis Depay äh, von aus Eindhoven hm. hat äh, auch dort vor kurzem unterschrieben. Also die sind so ein bisschen auf dem Vormarsch. Äh, Adam Silver soll auch gesagt haben, dass die Gespräche gut verlaufen sind. Aber am Ende denke ich trotzdem, dass äh, dass Nike sich nicht nehmen lässt und äh, wir dann ab der Saison 2017/18 das ist dann glaube ich hm. äh, Leibchen von Nike sehen werden. Ja, es ist äh, wirklich eine gute Frage. Also ich denke mal so Für mich persönlich äh, ist Champion immer noch so unerreicht, weil ich denke mir, also vom Schnitt haben die mir eigentlich echt immer äh, ziemlich zugesagt. Ähm, Adidas fand ich jetzt äh, teilweise auch komisch. Adidas, vor allen Dingen, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass die, äh, dass man wirklich jedes Trikot erstmal anprobieren musste, weil äh, gefühlt war jedes Trikot irgendwie ein Unikat. So, weil mal wann war es wirklich so, dass bis zum Knie runterging, dann gab es diese, diese bescheuerte Regelung mit äh, wir machen Swingman, Authentic und ähm, Replika, die die man sich überhaupt nicht anziehen kann und die man auch nach fünfmal waschen direkt wegschmeißen kann, was ich auch recht dreist äh, fand, im Vergleich zu Champion früher, wo das ja eingewebt worden ist und äh, auch die war nicht gut von guter Qualität, aber mein Gott, immerhin konntest du die waschen und um was der Druck da ab ähm, abgesplittert ist und ja, also ich Weiß nicht, also Adidas ist ja generell keine Marke, die in, die in den Staaten so wirklich sexy ist. Das habe ich ja jetzt auch ähm, wieder ein bisschen festgestellt. Also so ein, weiß ich nicht, äh, du siehst da halt Nike und mittlerweile auch, wie du äh, gesagt hast, an der Arme, Schuhe im Grunde an jeder Ecke und Adidas ist halt nicht wirklich äh, trendy, obwohl die ja, die versuchen ja alles. Also die, die angeln sich ja regelmäßig irgendwelche äh, Rookies. NBA Rookies auch oder Robert, genau Robert Beispiel. Griffin, den dritten in der NFL, der auch, ähm, ja auch eine Mediengestalt ist da von den Washington Redskins, der Quarterback. Und so richtig kommen die halt nicht ähm, voran. Also weiter Umsatz, ein, äh, Umsatz wird eingebüßt und äh, an der Arme hat sie mittlerweile, glaube ich, sogar überholt ähm, als zweitumsatzstärkste Sport. Artikel, Hersteller, Marke, was auch immer. Ähm, was ich total interessant finde, dass die so auf ja. dem Vormarsch sind. Ja, es ist, denke ich mal, es ist wieder eine amerikanische Marke so. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, die machen da, äh, die machen auch viel an, an Highschools, an Colleges, äh, abseits auch vom, vom Mainstream-Sport. Also auch viel mit Running und so. Vielleicht äh, dadurch. Also ich weiß es nicht. Ich finde die, ehrlich gesagt, nicht gut. Ich würde es, glaube ich, auch nicht gut finden, wenn, äh, wenn NBA-Jerseys äh, von einer Armer kommen werden, weil ich äh, mit den meisten Sachen, die halt auf der Stange hängen bei denen und ich hatte jetzt auch in den letzten 14 Tagen äh, ein paar Stück an, weil eigentlich die Designs ganz nett sind und schlicht, aber die Materialien finde ich jetzt nicht wirklich gut. Also da müsste ich äh, müsste wahrscheinlich mit warm werden. Ja, und bei Nike, ich mein. Wir haben ja jetzt gestern auch, glaube ich, oder vorgestern äh, wieder gesehen, wie viel Nike allein mit Schuhen verdient hat und wie bescheiden der Schuhmarkt für Adidas auch läuft. Alleine mit einzelnen Schuhen von gewissen nba spielern äh, Ganz ehrlich, das, was die KD da in Rachen geworfen haben, das, das das, kriegen die zehnmal wieder raus. Ja. Ich glaube, der hat jetzt äh, über, über 100 Millionen äh, Umsatz generiert. So in einem Jahr und das Jahr ist noch nicht zu Ende und es kommen jetzt immer weiter neue Color Colorways von den äh, von dem neuen KD Schuh und LeBron ist natürlich über über alle drüber und Kobe haben sie noch und das sind so die Topseller und dann haben sie noch Jordan Brand als als äh, ja weiß ich nicht ja. Tochterfirma und da sind auch die Jays die jeder trägt so gefühlt auch ob jetzt nun Auf dem Kurt oder abseits ja. des Korts. So. Ich meine, klar, die, die ganzen Retro-Dinger, die da verdienen die natürlich auch ein, äh, total viel dran, aber alleine durch die äh, Schuhe. Die Schuhe von Chris Paul und Mello machen beide mehr Geld als äh, der beste Adidas-Schuh. So, und da bist du bei, bei Nike intern bist du schon irgendwo zwischen 5 und 10, was Umsatz angeht, und bei Adidas fängst du dann erst mit 30 Millionen Umsatz, glaube ich, beim äh, D Rose-Schuh an. Und dann haben sie noch äh, Dwight Howard. Den Schuh finde ich übrigens ziemlich bequem. John Wall ist nicht so richtig eingeschlagen, habe ich das Gefühl. Nee. Demi Nillard haben sie unter Vertrag genommen. Der irgendwie nur in den USA kommt. Ja, auch geil. Also generell ist es wirklich immer lustig. Kann ich jetzt auch nochmal erzählen. Kyrie. Also die Kyrie Irving ist ja auch einer, der jetzt einen Schuhdeal mit Nike bekommen hat. Und der auch seinen eigenen Schuh rausgebracht hat. die Dinger, die die waren keine, weiß ich nicht, zehn Tage wahrscheinlich äh, in dem in dem Regal. So, Die die waren sofort weg. Jetzt gibt es natürlich auch immer Farbkombinationen, die ein bisschen unbeliebter gewesen sind. Ich ähm, feiere den Schuh mal so richtig. Der ist hammer. der kann. ist auch super bequem. Und da ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, warum ich mir den Jay wall Schuh, so schön ich ihn dann auch in einigen äh, Farbkombinationen finde, holen sollte, zum selben Preis, ich glaube sogar 5 äh, Euro oder 5 Dollar teurer als äh, den den Kyrie ähm, weiß ich nicht also der der Kyrie der ist äh, qualitativ finde ich nochmal was ganz anderes Der hat keinen Enkel Support okay aber aber das ist dann auch so ein Schuh den du halt auch äh, neben dem Platz tragen kannst ja das so. ist ein Lifestyle Schuh klar auch genau und äh, da da ist Nike auch so ein bisschen ja vorne ja, weil sie halt die Schuhe produzieren, auch die Schuhe der Spieler so produzieren dass du sie auch neben dem Platz an ziehen kannst du. Und ich glaube, das ist halt auch noch so ein Problem, was andere Marken haben. Ja. Die ent entwickeln zwar diesen Game-Schuh, aber haben dann halt nicht wirklich äh, eine Formel für den Schuh, dass man den auch draußen tragen kann. Natürlich kannst du einfach schlicht die Sohle dann ändern, aber das macht den Schuh dann ja auch nicht wirklich besser. Nee. Ähm, ja, Nike, Nike ist für mich an äh, Innovation. Ich meine, was was ist jetzt besonders an dem J-Wall-Schuh oder an dem äh, der lillard schuh oder an dem, also ich nicht, Tri tower schuh Ist nix. So, aber guck dir mal den LeBron Elva an, den habe ich angehabt. Und auf Fotos sieht er so aus, als wäre das irgendein Plastikschuh, der wahrscheinlich 5 Kilo wiegt. So, und das ist einfach eine total abgefahrene Oberfläche mit diesen ganzen ähm, geometrischen äh, Geschichten in der Schale. Und der ist einfach sau leicht. Das ist leicht für den Kyrie. So, und dann denke ich mir so, ey krass, was verwenden die da für Materialien? So, wie kommen die überhaupt darauf? die und die das und das Material zu verwenden. Ich meine, das soll jetzt hier kein, keine Werbung für Nike sein, aber einfach <lacht> das ist ähm, ja, aber das ist einfach so. Ich meine, klar, Adidas hat auch ein Budget. So, ich glaube halt, Adidas äh, hat sich jetzt mittlerweile damit abgefunden, dass man äh, ja im Fußball im Bereich Fußball natürlich ähm, weiterhin die erste Geige spielt irgendwie als Ausrüster weltweit, aber ähm, dass man die anderen den anderen äh, Sportarten wahrscheinlich jetzt eher äh, der Konkurrenz überlässt. Und Nike ist jetzt auch äh, in der NFL, ich glaube, seit zwei Jahren als Hauptausrüster drin. Reebok hat immerhin, und Reebok gehört dazu, Adidas noch, die NHL und ja, in der MLB weiß ich gar nicht, wer, wer das da genau ist. Das ist ein Trikot, aber es ist, ist mir äh, schleierhaft, was das für eine Marke ist. Ja, also von daher, ich glaube auch, das kann eigentlich nur jetzt Nike an der Arme Under dürfte ja ein bisschen Geld haben, weil sie ja KD dann doch nicht bekommen haben im Sommer, ja, trotz wahnwitziger äh, Preise und ja, mal gucken. Die sind ja geografisch auch nicht so weit weg, glaube ich, die, der Sitz von Under Armour, der ist ja irgendwo da in DC, in der Ecke DC und äh, der NBA in New York, vielleicht äh, trifft man sich ja dann mal auf einen Kaffee oder zwei. Mal gucken. Ja ist aber ein spannendes Thema trotzdem, ne? Ja, ich finde auch. Also ich meine, das ist zwar äh, wirtschaftlich und trocken und so, aber ich man merkt halt, finde ich, was Adidas da versucht hat. Äh, ja. Das ist äh, wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Zumal bei aller Liebe, ne? Und das hat jetzt nichts mit Rose an sich zu tun, aber ey, was sie da mit dem Rose, dass sie mit dem Rose Schuh immer noch 30 Millionen Umsatz generieren können, das finde ich schon, äh, das finde ich schon haarsträubend und ne. <lacht> finde ich Wahnsinn. Aber ich glaube bei Rose ist es auch nicht nur der Schuh, er hat ja auch noch äh, Hosen, Sweatshirts, ja, äh, Hoodies, so ist auch noch ein bisschen was anderes. Ich glaube der Schuh an sich ist auch nicht so. Ah Da ja, es ist halt, ich denke mal bei Rose bulls Fans wird er wahrscheinlich ganz oben stehen auf der Liste, mhm. vielleicht neben Jordans aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube die äh, generieren da eher vom von den Klamotten. Auch könnte ich mir vorstellen. Ja, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall, ich war ja in, in der, in der, ja, fast in der Hauptstadt der Outlet Malls und äh, ich war in sehr vielen Adidas Outlets, auch in sehr vielen Nike Outlets. Ich habe nirgendwo, äh, weiß ich nicht, äh, saumäßig reduzierte äh, aktuelle Kobe-Schuhe oder LeBron-Schuhe oder Kyrie-Schuhe oder, äh, weiß ich nicht, Chris Paul Mello, wie sie alle heißen, die da bei Nike oder John unter Vertrag sind, aber ich habe sehr, sehr viele. Uh, Jay Walls und uh, Damien Lillards gesehen, die um, jetzt schon trotz der Aktualität uh, runtergesetzt werden und ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ich glaube, das heißt auch etwas Ja, das kann Verbrauch ich mir gut sein. vorstellen Gut, also Adidas nicht sexy Nike an der Arme haben wir schon drüber gesprochen uh, Gucken wir mal, ich bin gespannt Ich würde mir Nike wünschen muss ich ganz ehrlich sagen Wie spricht man es jetzt eigentlich richtig aus? Nike oder Nike? Also ich mische das immer wie ich lustig bin. Ich sag Nike. Ich weiß gar nicht, wie die wie die Leute das in den Starten gesagt haben. Ich glaube auch Nike. Nike. Ja, ich, ich, ich misch das <lacht> immer so ein bisschen. Mal sage ich Nike, dann sag ich Nike, ich weiß auch nicht. Nike klingt aber auch für mich so ein bisschen nach... Ja, so hier so aus der Umgebung, so 90er Jahre, Robot assi der gerade so in der, in der fünften Klasse in Englisch ist und denkt, er könnte auf einmal jetzt... Hätte äh, die Weisheit mit Löffel gefressen. Und aber ist das jetzt, nicht eher Nike? Nee, man muss ja das E eh dann wie ein I aussprechen oder so. Ich sag mal, ja, Robot Assi, der eine Schulbildung hat. Ich rede nicht von den äh, 90% der anderen äh, Robotler, die keine Schulbildung genossen haben. Ähm, du machst dich hier gerade <lacht> richtig beliebt, ne? Ich Nur darf das. Ich Zeit. hatte Homer bonus Was los? Ist alles, ist alles Spaß. <lacht> okay, äh, bleiben wir bei Nike. Genau, Täten wir mal weitermachen. Ähm, richtig. Ja. Haben wir dazu noch was? Oder was würdest du dir wünschen, Nike, an Nike? <lacht> Na, ich glaube, ich gehe traditionell mit Nike, weil ich mir bei Under Armour nicht vorstellen kann, wie das aussieht. Weil ich glaube, da sind wir dann auch von dem Sleeve nicht weg, weil... Ja, ja. Da besteht, glaube ich, auch die Gefahr, dass wir dann wieder Sleeve... Wobei, was eigentlich, wenn, wenn Nike dann jetzt auch auf die Idee kommt? Ja, werden sie... ich denke mal, die werden viel der Sachen jetzt auch, diese Dreiteilung in Swingman Authentic und äh, Replika-Jerseys werden sie wahrscheinlich übernehmen, weil... Ähm ja, auch mit den Sleeves und mit den Sonderdesigns und hast nicht gesehen. hat Das werden sie wahrscheinlich äh, beibehalten. Egal, also, wer da jetzt dran kommt. Ich glaube, dass das Design von Nike mir einfach mehr zusprechen würde im mhm. Endeffekt. Und deswegen gehe ich mit Nike. Ja. Ich finde auch letztendlich, ähm, dass zum Abschluss die ähm, Jerseys vom Team USA, die aktuellen, ähm, habe ich anprobiert im Urlaub irgendwie stand mir keins der Jerseys leider also bei Nike weil es äh, alles nur in Weiß war bei Adidas weil die die Schnitte einfach wahnwitzig waren, witzig waren. Äh, ich habe immer gedacht ich hätte ein relativ breites Kreuz aber für das Trikot da hat es doch nicht gereicht ähm, ja also Nike fand ich schon ein bisschen ein bisschen angenehmer äh, auf der Haut auch aber gut das ist jetzt auch wieder äh, zumal wir müssen ja bedenken die Spieler müssen daran spielen und die Spieler haben eh ein Jersey im, äh, im Wert von 300 Dollar an. Ich habe zwar auch äh, durch äh, glückliche Fügung ein paar davon im Schrank und äh, die sind definitiv auch geil, auch die von Adidas, aber so als Lifestyle Jersey, dieses Swingman ähm, gehe ich jetzt aktuell definitiv mit Nike. So, das als Abschlussnummer. Ich kann mir auch vorstellen, dass Nike so ein bisschen den Vorteil hat wegen LeBron, Kobe und wie sie erhalten. Ja, sowieso. Dass man da dann eher den Markt mit erobert. Ja. Von mir, von mir aus auch mit Merch mit den Gesichtern drauf oder so. Ja. Das kann ich mir <lacht> richtig gut vorstellen. Definitiv. Ähm, ja, von, weiß ich nicht, Lifestyle, Schuhen, etc., jetzt okay. endlich mal wieder zu Basketball. Äh, Playoff-Rennen. Ach, das gibt's auch noch. Gut, dann e haben wir das, ja. <lacht> Fangen wir mal vielleicht im Osten an. So, ähm, ja Da war schon vor dem Pot ein bisschen drüber gesprochen. Du schielst schon so ein bisschen auf Platz 6. Die Boston Celtics <lacht> äh, ja, heulen wahrscheinlich, weil der Platz 8 äh, ein bisschen die Rebuild-Pläne äh, ein Jahr nach hinten verschiebt, wobei man ja dann äh, noch die Netzpicks hat. Ja, es ist ein bisschen wild im Osten. Äh, Milwaukee super gestartet jetzt so seit dem All-Star-Break. Äh, bisschen abgebaut, äh, vier, in, vier in Folge verloren, äh, zwei nur der letzten zehn gewonnen. Ja, deine Heat hingegen oder auch die die Celtics und die Pacers äh, haben jeweils in den letzten zehn Spielen mehr Spiele gewonnen als sie verloren haben die Hornets ja. auch wobei jetzt wieder zwei in Folge aber gut ja also Playoffs im Osten wer macht's ultimativ ah. Und wird's vielleicht doch nochmal auf Platz 6 äh, eine Verschiebung geben ja wie du schon gesagt hast wir haben im, äh, vorher schon drüber geredet ähm, ich fange mal mit den mit den Hornets an ähm, ich glaube So leid es mir tut, deine Nets werden wohl nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Was für nie. <lacht> Sorry. Ähm, also die Hornets. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie die, die Playoffs schaffen. Dann mhm. haben sie plötzlich angefangen zu gewinnen. Mhm. Mo Williams hat überragend gespielt. Äh, verdientermaßen sogar einmal Spieler der Woche geworden. Jetzt aber sind sie wieder so irgendwie in der Realität angekommen. Ist hart gesagt, wenn man trotzdem in den letzten äh, äh, zehn Spielen eine positive Bilanz hat. Ähm, ja, die Pacers sind für mich irgendwie. Die haben ja nie wirklich gesagt, dass sie verlieren wollen oder so in die Spiele gegangen sind. So ist egal, wenn wir verlieren. Wir haben dann einen guten Pick. George nächstes Jahr wieder. So, das hab, kam ja immer noch von außen. Das haben wir ja auch irgendwo prophezeit. Genau, ja. ja. Ähm, dann das genaue Gegenteil bei den Celtics, wo man ja eigentlich klar war: Wir wollen gar nicht gewinnen. So, äh, die stehen dann plötzlich auf Platz 8 ist äh, Ja, finde ich erstaunlich Auch wenn das ein anderes Niveau ist ja, Wenn man das mit dem besten vergleicht Natürlich ist es ein anderes Niveau Finde ich das trotzdem Mindestens genauso spannend Muss ich ganz ehrlich sagen Das Rennen um Platz 7 und 8 So, dann kommen wir zu meinem Heat ähm, Wir gewinnen Heimspiele Und das ist das, was uns vor dem All-Star-Break gefehlt hat Wir haben Heimspiele verloren Indem wir eigentlich als Sieger hervorgehen mussten So Zusätzlich jetzt zwei Big Wins gegen Portland und die Cavs. Ähm, die Wade ist äh, wieder in Topform. Äh, drittbester, äh, drittbester Scorer dieses Jahr, äh, dieses Jahr alleine in diesem Monat. Ähm, mhm. Trägt die Heat wieder wie in alten Tagen. Zusätzlich Dragic, äh, das passt immer besser. Äh, ja, Whiteside hat sich eingependelt, hat zwar im Moment nicht diese Ausrisse nach oben, aber spielt konstant auf einem guten Niveau. Hat sich jetzt auch wieder, was seine Nerven angeht, im Griff. <lacht> <lacht> äh, ja, Deng macht solide Arbeit. Ich glaube, da können wir uns, äh, beziehungsweise ich mich nächstes Jahr noch auf ein bisschen mehr freuen als dieses Jahr, wenn das Team dann wirklich zusammen ist. Ähm, ja, also, ich schieße so ein bisschen. Wir sind jetzt bei 31, 36. Ich schiel so ein bisschen auf den sechsten Platz und eine ausgewählte Bilanz. Äh, und ich glaube, das ist wirklich möglich, weil die Bugs im Moment am Strugglen sind. ist ein junges Team. Die haben Acht der letzten zehn Spiele verloren Ähm Ist ein junges Team, deswegen ähm, Würde es mich nicht wundern, wenn In Einführungsstrichen die alten Herren, die erfahrenen Aus Miami, jetzt die Kurve doch nochmal Bekommen äh, Einen positiven Saisonabschluss schaffen Und wirklich Platz 6 erreichen Ähm Die Bugs, ich meine für die Bugs sind die Playoffs ein Erfolg Ob jetzt Platz 6 oder Platz 7 ist eigentlich Relativ, also ich glaube man wäre jetzt auch nicht Wirklich traurig, wenn man da noch einen Platz abrutscht Ähm ja, und dann unten wird es natürlich sehr spannend. Ähm, George hat es ein bisschen durchblicken lassen, dass es nicht feststeht, dass er diese Saison zurückkommt. Anders als vermutet. Hm. Ähm, also kann ich mir vorstellen, dass die Pacers da eher Außenseiterchancen haben. Wobei, auch, das ist so schwer da unten. Mich würde es nicht wundern, wenn am Ende die äh, Kelten wären, die auf Platz 8 stehen. Boah, ne. Ich würde am Ende. Ja. Also ich. Mein, am Ende, ich würde sagen, Heat auf 6, Bucks auf 7, Celtics auf 8. Okay. Ähm, bei Heat auf 6 gehe ich, glaube ich, sogar mit. Weil. Ich glaube ähm, einfach. Äh, ich glaube einfach, wir haben uns gefunden jetzt. Mh. In der Konstellation. Ich glaube. Äh, wie gesagt, wir spielen auch wieder Basketball. Mh. Ich meine, das ist immer noch, äh, immer noch weit, weit, weit, weit, weit, weit weg von äh, den letzten ja, Jahren. Und Chris Bosch okay. hat jetzt auch. Äh, Hätte jetzt auch gut getan und so, aber ähm, ja, das ist. Äh, ich finde, das ist immer gefährlich, wenn man, äh, wenn man auch so Leuten wie Walker, wie ein Beasley, wie, äh, äh, natürlich auch hier, äh, mein Gott, Hassan, Whiteside, wenn man so solchen Leuten eine Chance gibt, ich habe dann immer das Gefühl, die sind, die sind top motiviert und irgendwie. Da sind ja auch Leute hinter, die wirklich Ahnung vom Basketball haben. Ich meine, so ein Walker, der wurde nicht umsonst geholt so. Der soll einfach ein bisschen. Der soll ein bisschen Dreier abballern, ne? Beasley soll jetzt vielleicht auch da in, im Frontcourt in, in ein paar mehr Optionen geben, tiefe verleihen etc. Das Beasley ist, spielt defensive. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber der Junge spielt defensive. Läuft bei Beasley. Das ist ein ein. das ist wirklich fast ein Weltwunder. Hm. Er spielt defensive. Ich weiß auch nicht warum, ja. aber er spielt sie. Ich find's gut. Ja, zumal Wade hast du eben angesprochen. Ähm, krasser Typ. Ich habe mich auch tierisch gefreut, ihn jetzt mal live gesehen zu haben. ist für mich, ich bin noch ein bisschen verzaubert. Ja, Dragic, ja, ich weiß jetzt nicht, der ist jetzt halt nicht, mir nicht so krass aufgefallen, wie letztes Jahr zum Beispiel bei den, bei den Suns. Jetzt nicht in der Form, aber ich denke mal, das konnte man erwarten, dass er letzte Saison seine Stats halt ein bisschen aufgeblasen hat, ob des Spielsystems der Um, der Suns. Und bei Miami, ja klar, ja, der hat absolute Berechtigung und hilft dem Team, aber ich habe jetzt halt nicht dieses ähm, boah krass, du legst äh, 20 Punkte auf, äh, weiß ich nicht, noch äh, Assists und kaum Turnover, weiß ich nicht, also es, es passt auf jeden Fall und der, er ist ja auch hochprozentig dabei, aber er ist halt jetzt nicht, noch nicht ähm, der dieser 20-Punkte-Scorer, so da fehlt aber war ja auch wahrscheinlich abzusehen mit Wade an seiner Seite ähm was ich äh, noch mal um bei dragic halt äh, komisch finde bis zu diesem Zeitpunkt ist halt dass sein äh, sein Dreier noch nicht so gut fällt was ich äh, jetzt ungewöhnlich fand nach der letzten Saison wo er ja wirklich ein starker Shooter gewesen ist ist das ein Problem ist glaube ich kein Problem oder ist das ein Problem naja das das das in äh, Verbindung mit schön. Wade meine ich jetzt ja ähm... Nee, nee, also, ist kein großes Problem, wenn, wenn der Dreier allgemein im Team fällt. Aber wenn dann wirklich keiner trifft, und das war, ist ja so wirklich schon oft der Fall, ja. dann, dann wird's halt problematisch. Ähm, dann braucht's halt auch so einen Weight, der, was weiß ich, wie jetzt zum Beispiel gegen Portland auf einmal 15 Punkte im letzten Viertel wieder macht. Mhm. Ich glaube in 41 Sekunden 6 Punkte macht. 6, 7, 8 Punkte, waren das jetzt? Mhm. Weiß nicht ganz genau. So, und dann ist halt so ein tragisch eher noch, ja, Statist statt, mittendrin zu sein. Ja, ja, klar. Ähm, aber die letzten Spiele ist mir aufgefallen, dass er weniger Dreier nimmt als am Anfang, mhm. aber diese dann auch hochprozentiger trifft. Okay, okay. Ähm, also er trifft ihn, wie du sagst, nicht so gut wie letztes Jahr, aber jetzt, wo es dosierter ist, trifft er ihn auch. Ja. Äh, wesentlich effizienter. Aber das, das äh, Three-Point-Shooting ist in Miami allgemein ein Problem ja. also, weil das Spacing einfach zum Teil wirklich zum Kotzen ist. Ja. Ich ähm. meine, ohne Bosch hast du jetzt vor allen Dingen auch diese Optionen, die dir im Frontcourt baden geht und dann hast du Dragage, der ja ohne Mac Roberts ja auch, ja, der ja klar, der Backup gewesen wäre sowieso. Ja, so. Wer weiß, vielleicht wäre er sogar Starter geworden, wenn er irgendwann mal fit gewesen wäre. Ähm, ne, ja. Also Dra und Bosch weiter als Center, ja, das hätte gut genau, sein Genau, ja, ja gut, aber dann wäre Hasse nicht passiert, das wollen wir ja auch nicht. Ähm, Wobei ich glaube, Pat äh, hatte den schon vorher auf dem Schirm. Ja, das kann gut sein. Wir haben uns ja auch schon äh, vor seinem Durchbruch mal über ihn unterhalten, als er da in der D-League ein bisschen äh, für Furore gesorgt hat und ja, krass. Aber nochmal auf das Spacing, ich meine, das ist halt schwierig, wenn du halt äh, mit Wade keinen wirklichen Schützen oder keinen guten Distanzschützen hast. Äh, Deng hast du dann da, dann hast du äh, Dragic, wenn wenn bei ihm mal ein bisschen wie jetzt im, in den letzten, also wie lange ist er jetzt in Miami, weiß ich nicht, 15 Spiele oder so ungefähr ja wenn da halt äh, nur 30 Prozent nur 30 Prozent runterkommen äh, rumkommen ja ist halt äh, spacing dreier äh, Gefahr da, da hat Henry Walker wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, seine Nische gefunden aber ja, ja wobei der äh, mehr wirft als er trifft hm. wobei jetzt die letzten Spiele ähm, das war auch so ein so ein kleiner Konflikt den man hatte weil viele jetzt vor allen Dingen amerikanische Heat Fans waren so ein bisschen gegen diese Verpflichtung Weil er einfach zu viel geworfen hat, aber seitdem er ähm, ja verpflichtet worden ist zum Ende bis zum Ende der Saison, wirft er weniger mhm. und konzentriert sich auf das, was ich bei ihm immer hervorgehoben habe. Der Typ, der ist ein Hustler vor dem Herrn. Also der schmeißt sich echt richtig fürs Team rein. Seine Defense ist gut. Äh, ich weiß nicht, der holt, glaube ich, pro Spiel mindestens einen offensivpaul raus. Mhm. Ähm, gefühlt. Also der macht seine Sache wirklich gut. Okay. Was das Defensive angeht. Den Dreier hat er natürlich, die ersten zwei drei Spiele hat er den überragend getroffen, zum Beispiel ja auch äh, im Spiel gegen die Pelicans ähm, Ja an sich ist er ein guter Schütze, nur er nimmt zu viele Würfe, wenn er nicht trifft und ähm, das zieht dann so ein bisschen den Teamdurchschnitt runter und das Team mhm. leidet auch so ein bisschen unter, darunter dann, aber das macht er mit seinem Hass und seiner Defensive wieder wett und deswegen finde ich es gut, dass wir ihn behalten haben ist auch ein schwerer Charakter, aber äh, wenn nicht wir, wer kann dann mit schweren Charakteren umgehen? Es ist wohl so, ja ähm, ja, gut äh, Heat, habe ich jetzt gesagt könnte passen ich will die Celtics äh, irgendwie ich äh, das ist total befremdlich für mich, also wirklich also ich vor der Saison hätte ich gesagt äh, die tauschen, also mit dem Magic vielleicht die Plätze weil dann hätte ich eher gesagt, äh, die Magic stehen da vielleicht oben, als Überraschungsteam in lauer Stellung, aber äh, doch nicht Celtics. Das, das finde ich wahnwitzig eigentlich. Ohne mhm. ohne jetzt mein, äh, meine generelle Abneigung der Stadt Boston gegenüber äh, zu viel jetzt hier einfließen zu lassen, aber puh, äh, ja krass. Hm. Fände ich natürlich auch rein objektiv äh, ganz cool, wäre halt so eine so eine, äh, eine lustige Geschichte. Aber ich glaube, die Pacers machen es irgendwie. Weil letztendlich verlasse ich mich dann doch so ein bisschen auf, auf Defensive und die haben einen guten Run gehabt nach dem All-Star-Break und äh, sind, glaube ich, immer noch das zweite oder drittbeste Team äh, seit dem All-Star-Break. Äh, defensive rating von ähm, 95,6, also auch wieder richtig, richtig, richtig Pacers-like. Richtig gut und ja, also den würde ich es irgendwie dann doch gönnen, weil dann hätten wir vielleicht wirklich nochmal die Chance auf ein Paul-George-Comeback. Ich möchte nicht, dass es zu früh kommt, aber ich fände es Wenn er fit ist, soll er soll er spielen. Also okay. für mich wäre es dann ähm, Heat Bucks, Pacers und äh, Brooklyn wünsche ich den 15. Platz von den äh, New York Knicks und äh, gönn den Atlanta Hawks dann äh, den Overall Number One Pick, damit diese saudämliche äh, Entscheidung der der Vergangenheit mal hoffentlich Konsequenzen Konsequenz, ja. hat. Also ich Wie gesagt, ist kein komplettes Missmanagement. So Die New Jersey Nets wurden von der grauen Maus zu, wurden zu irgendetwas. Sportlich wird man irrelevant. Man muss jetzt Fehler aus der Vergangenheit ausbaden. Und gerade der Pick-Swap mit den Atlanta Hawks, sorry, geht geht für mich gar nicht. Also da, da hat man die Fans auch damals im Unklaren drüber gelassen. Und ich hoffe wirklich, dass, dass alleine für, für diesen Deal da im Sommer irgendetwas passiert. Also echt. Irgendwas. Und ja. äh, ich hoffe, dass die Nets jetzt auch äh, abstürzen, weil wir brauchen dringend mal frisch, frischen Wind, weil es, das Team hat von Tag 1 ähm, rund um D. way und Joe Johnson eigentlich nicht so hundertprozentig äh, zueinander gepasst. Aber ich rede jetzt nicht über den Netz. das Team. Das treibt deinen Blutdruck dann wieder mhm. hoch. Furchtbar, ja. Ähm, Westen, da gibt's eigentlich Naja, außer die ganzen äh, Schwarzmaler, die wir ja hier in Deutschland auch äh, zu Genüge haben. Wir haben ja auch in Deutschland zu Genüge ähm, Mavs Fans for Life und so. Und äh, die <lacht> Rondo. War ja, ja, äh, Team Rondo, Team Mavs. Die waren ja auch ein bisschen am Struggeln. Seit dem All Star Break, jetzt haben sie drei Folgen gewonnen. Okay, jetzt redet wieder keiner davon. Da hat sie ja noch den sechsten Platz an, äh, weiß ich nicht, Thunder, Pelicans Jetzt sind sie wieder Contender. Genau. Nee, jetzt geht es wieder in eine andere Richtung ich mehr alles auf den Keks, aber ist ja egal, also Dallas dürfte jetzt eigentlich sicher im Sattel sitzen, so, die haben jetzt äh, auf die Thunder 5,5 Spiele Vorsprung, auf die Pelicans gar 6,5 Spiele, also da müsste jetzt schon meiner Meinung nach ziemlich viel äh, schief gehen, bei den Spurs ist es ähnlich, die haben, die sind jetzt ein Spiel schlechter als die Mavs, ähm, haben viereinhalb Spiele vor den Thunder, 5,5 vor den äh, Pelicans, Glaube ich auch nicht, dass er da was mit passiert. Ähm, bist du bis hierhin bei mir oder glaubst du, da verschiebt sich nochmal was? Also jetzt nicht untereinander, sondern dass einer von den beiden aus dem Playoffs vielleicht noch rausfliegen könnte. Ich sag zwar, dass die Spurs dieses Jahr nichts mit dem Titel zu tun haben, aber aus den Playoffs rutschen die bestimmt nicht mehr raus. Nee. Und äh, ja, bei den Mavs müsste schon. Dann müsste es auch mit dem Teufel zugehen, dass die da noch irgendwie rausrutschen, weil ich kann, kann ich mir nicht vorstellen, nee. Gut, also bleiben wir bei, bei, bei Thunder. Pelicans. Die beiden trennt ein Sieg. Die beiden haben jeweils ihren Superstar in den eigenen Reihen. Die Thunder hätten eigentlich natürlich mehr, aber äh, wie es aussieht, wird der eine Superstar von seiner Fußverletzung dann doch nicht so schnell zurückkommen, wie viele das äh, gedacht haben. Die ja schon äh, nach dem Comeback von KD wieder vom Heimvorteil geträumt haben. Ist ja bei den Thunder-Fans manchmal so. Ähm, die sind ja sehr euphorisch und ähm, ja, das wird wahrscheinlich nichts oder das wird definitiv nichts und ja, gestern kam, ging ja die Nachricht über den Ticker, dass KD womöglich die Regular Season komplett verpassen könnte und Sashi Walker halt ähm, mit dem Thunder-Standardmaß an Verletzungen äh, in Anführungsstrichen vier bis sechs Wochen ähm, ausfallen wird. Mal gucken, wie viele Wochen er dieses Mal dann letztendlich nicht spielen kann. Gegen die Spurs in den letzten Playoffs äh, war er relativ schnell wieder da. Ja, Pelicans, Thunder. Also Thunder sind jetzt wirklich komplett ähm, Russell Westbrooks Team. Ähm, weiß ich nicht, mit Enes Kanter kann er da versuchen, hm. irgendwie ähm, die Offensive zum Laufen zu kriegen. Wird wahrscheinlich eine Usage äh, im Bereich der, weiß ich nicht, 45, 50 Prozent haben in den kommenden Spielen, wenn jetzt auch noch Sashi Baka weg ist. Ja, Pelicans hingegen sind noch irgendwie ein Team. Ne? Tyreek Evans, aber ist, Da sind natürlich auch ein Team, aber haben dann auch Tyreek Evans und Eric Gordon, der sich ein bisschen vom Slump des Saisonbeginns erholt hat. Ey, die, was würdest du sagen? Also, ist ja jetzt, die Saison ist nicht mehr furchtbar lang und äh, die beiden sind im Grunde, kann man sagen, gleich auf. Äh, weil das eine Spiel äh, ist halt wirklich mal nix. Äh, interessant finde ich bei den beiden, dass sie auswärts wirklich eklatante Schwächen haben, ne? Ja. Kannst Fall du mir eventuell Spiele? ungefähr sagen, wer weniger Auswärtsspiele jetzt hat? Ja. Ich denke schon. Äh, nee, kann ich nicht. <lacht> äh, ich weiß nur, dass äh, Oklahoma... Auf, äh, doch, die Pelicans müssten viel mehr Auswärtsspiele haben. Oklahoma hat einen leichteren Spielplan, auch aufgrund dessen, dass sie, glaube ich, also relativ viele zu Hause haben. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich meine 15? Also sehr viele. Der, der mehr... Die Mehrheit der Spiele, der Thunder, die werden jetzt äh, in der, wie heißt das? Chesapeake? Chesapeake. Äh, Wild Energy Live Arena, keine Ahnung. In der, in dem, da, in Thunder, oder oh, <lacht> Ach ja, das Team, ey, ich muss mich mal echt ein bisschen mehr damit be äh, befassen, so. Nee, aber die, um, ja. die haben den leichteren Spielplan, <lacht> definitiv. Ja, dann kommt es halt darauf an, ob äh, Westbrook durchdreht oder ob er sein Team führt, ne? Machen wir das fast ich jetzt die <lacht> Naja, ich finde die Statistik so interessant, dass wenn er plus 30 oder was weiß ich Punkte macht, dass sie eine mehr als negative Bilanz da haben. Also ich finde das irgendwo interessant. Andererseits muss er ja jetzt. Ja. Muss er schon seit Wochen und muss jetzt sowieso weiter so machen. Ähm ja, weiß ich nicht. Ähm, es ist schwer. Ich glaube, die Pelicans trotz schwerem Spielplan, die haben einfach ein gesünderes Teamverhältnis und ich glaube, dass das dann doch eine Rolle spielt und ich gehe mit dem Upside in dem Sinne, dass die Thunder noch die größere Franchise sind und okay. sage dann die Pelicans auf 8. Ähm, Thunder, ich glaube, ich habe eben ein paar Zahlen durcheinander geworfen, die haben noch 14 oder 15 Spiele So war das gewesen. Ich meine, die Saison ist ja wie gesagt nicht mehr lang und äh, davon haben sie auf jeden Fall ähm, mehr als die Hälfte zu Hause. Ich glaube acht, so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann halt auch ähm, gegen ein paar Teams, die äh, ne, Lakers und äh, Deine Heat und ähm, Sacramento. Meine Heat? ja das, Die sind ja bilanztechnisch unter äh, der ausgeglichenen Bilanz. Ja, das und das stimmt. spricht natürlich für einen leichteren Spielplan, obwohl Die Spiele gegen Miami, die Spiele gegen dann vielleicht auch Indiana mit einem, äh, mit einem guten Ringbeschützer werden vielleicht dann auch schwierig, wenn man äh, versucht, äh, Westbrook den, den Drive wegzunehmen und ihn wieder äh, zu 10 Dreiern äh, äh, verführt. Ja, und aber das letzte Spiel ist halt äh, gegen, äh, gegen die Timberwolves, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das ist dann wieder so eine Sache, wenn man da wirklich äh, gleich auf ist, das ist, äh, ja, könnte ein Selbstläufer werden, also müssen wir mal gucken ich ich habe ich hab, naja, ich tue mich da so schwer mhm. andererseits ich meine das ist ja jetzt kein Geheimnis dass ich halt echt kein Thunder Fan bin und echt auch eher so voll AD Fanboy bin auch wenn ich auch auf die Euphorie Bremse treten musste bei den ähm, bei den Pelicans und auch in, insbesondere bei Anthony Davis Puh. Also okay, die das Problem ist, die sind jetzt schon ein Spiel zurück. Das heißt, die müssen irgendwo noch ähm, Bodengut machen. Dann haben sie jetzt äh, einen Spielplan, allein die nächsten drei Spiele: Golden State, äh, Clippers und Houston. Out. So, dann hast du hast du wieder eine einfache Sache zweimal Sacramento, Lakers, so, dann kommt Portland, dann hast du nochmal Golden State, dann hast du Memphis, Phoenix, Houston, Minnesota und äh, San Antonio. Das heißt, die sind im Grunde mit dem Osten mit dem Osten durch und haben jeden zwei, äh, zweiten Abend jetzt äh, Playoff Basketball. Weiß ich nicht. Ich würde ich würde den ich würd's denen auf jeden Fall gönnen. Also das ohne, ohne Zweifel. Ähm, ich denke, das Team hatte in dieser Saison mehr Potenzial als ähm, als ausgeschöpft worden ist. Ich glaube, da muss ich auch Monty Williams vielleicht mal jetzt ähm, im Sommer hinterfragen und äh, ein Kritik an ihm war ja auch schon da. Ja, äh, hey, aber man muss auch sagen, dass da wieder viele Verletzungen mit reingeschlagen. haben. Ne? Das sowieso. Also ich meine, die war nicht immer äh, voll da. Also, der hat übrigens auch letzte Nacht, also vorletzte Nacht wenn der rauskommt, der Pott, ausgesetzt. Okay. Wo sie auch verloren haben jetzt. Mh. Ja, das, also, ist, das ist bitter, mit ihm steht und fällt das natürlich irgendwie und das ist halt ein Vorteil, wenn du Wenn du OKC bist, ich meine, klar, hattest du da Anfang der Saison äh, sprichwörtlich da, ähm, ja, Fäkalien am Fuß. Äh, wenn äh, Russell ausfällt, wenn KD ausfällt und wenn auch noch äh, Reggie Jackson ausfällt und du im Backcourt einfach äh, gar nichts mehr hast und generell deine, deine ersten zweieinhalb Scoring-Optionen komplett ein, äh, einbrechen. Das ist natürlich schlimm, aber jetzt sieht man ja, also die Thunder sind auch ohne KD. Ein Playoff-Team, kein Contender, aber ein Playoff-Team. So, das ist halt äh, das Ding. Schwierig. Äh, ich glaube, ich muss mit den äh, Thunder gehen und äh, sag, die holen sich da den letzten Platz im Westen. Aber... Äh, ich habe halt die Befürchtung, dass äh, dieses... Es ist halt im Moment Westbrook gegen den Rest der Liga so ungefähr. Definitiv, ja. Und ich habe... Ich weiß nicht, ob es berechtigte Zweifel sind. Oder ob das irgendwie einfach nur ein Gefühl ist Dass das eventuell Nach hinten losgehen kann Hater Ja, ich weiß, <lacht> Hater, bla, bla Das wird nachher gleich noch lauter Wenn wir über das MVP-Rennen nehmen, oder? Ja, ja, ja, genau, da bist du aber Aber ähm, Weiß ich nicht, ich glaube einfach Mir würden die Pelicans In den Playoffs einfach mehr Spaß machen Ach, komm. Weil ich nicht Ja, nee, weil ich nicht Ich glaube, dass KD und Ibaka in den Playoffs wirklich on point sind, dass man sagen kann, die Thunder haben eine, haben eine richtige Chance, irgendwie eine Runde weiterzukommen, weil im Moment... Was? Ja, ich, ich dachte die weiß, sind Favoriten hey, Nee, die sind doch Favoriten gegen die Warriors, habe ich doch jetzt feststellen müssen in den Kommentaren auf Facebook. Ja, ja, höre ich auch immer wieder. Ich weiß auch nicht. Das ist ja das, was ich einfach... eigentlich so ankrotze, wo ich eigentlich sagen wollte, verpasst du einfach die Playoffs, da muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Aber okay, erzähl weiter. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, ähm... Ich glaube, das ist einfach keine Ahnung. Ist, ist halt eine Sache. Spricht einiges für die Thunder, aber ich traue dem Westbrook einfach nicht über den Weg. So und ähm, ich meine ja, seine Statistin Statistiken sind gut, aber äh, die Bilanz ist auch ausbaufähig in einigen Spielen. Wenn ich dann schon wieder sehe, ja komm, das gehört gleich zum MVP-Rennen. Also ich glaube. Ich gehe mit dem Upside, ich denke, die Pelicans machen So, habe ich ja schon gesagt ja. Der Rest gehört zum MVP-Rennen da gleich Genau, würde ich auch sagen ähm, Das ist eine gute Idee, dass wir das auf den MVP dann äh, verschieben Ja, dann wenn du schon die Vorlage gibst Dann müssen wir halt jetzt über MVP reden ähm, Bringt ja alles nichts Dass wir uns das auch immer selber mhm. immer wieder aufzwängen ne? Ja, komm, ist ja, ist ja kein Problem äh, Wir können ja Ich freue mich schon auf die Daumen nach unten bei mhm. YouTube war ja tatsächlich seit diesem einen krassen, ich weiß gar nicht mehr, was das, was das für ein Pod OKC war. Aber ähm. da war auf jeden Fall viel OKC und äh, seitdem hat sich das eigentlich in Grenzen gehalten. Äh, fand ich ganz gut, aber soll mich auch nicht jucken. Ähm, ja, was machen wir denn äh, mit dem MVP? Ja, was machen wir damit? Gute Frage. Ähm. Es ist schwer wie lange nicht. Ich glaube, das kann man schon mal so festhalten. Ja, schon. Sich da jemanden rauszupicken und zu sagen, der wird es. Ja. Ähm. Ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir die Kandidaten einzeln durchgehen? Ja, ich habe mir das so gedacht, wenn du jetzt stimmberechtigter Journalist wärst, hättest du drei Stimmen. Ähm natürlich das Sahnehäubchen behältst du bis zum Schluss, aber wer würde denn jetzt, ähm, vielleicht okay, wir können die äh, die Kandidaten durchgehen, die sind offensichtlich äh, der von uns angesprochene Russell Westbrook, wir haben auch äh, glaube ich schon kurz Harden angerissen, Steph Curry, LeBron James und über Anthony Davis haben wir auch schon ein, zwei Dinger verloren, äh, Sätze verloren. Das sind halt jetzt so die Kandidaten, die von den Medien in diese, in diese Konversation ähm, reingebracht werden, Curry, Harden äh, sind so ein bisschen äh, vorneweg, weg. Äh, Russell versucht äh, versucht man da oben auch noch mit reinzudrücken und ähm, ja James der beste Basketballer der Welt der ist ja auch noch irgendwo da im Dunstkreis äh, ja und Davis ist ja die ganze Saison schon irgendwo mit dabei gewesen also ich glaube das sind so die Kandidaten ähm, auf die man sich letztendlich beschränken kann oder habe ich einen vergessen nee ich glaube da sind wir mit den Top 5. Sehr gut. Also das sind 5 Stück, das heißt, 2 würden von dir keine Stimme bekommen. Kannst du einfach mal ohne groß Begründen sagen, äh, wer das bei dir ist. AD und Westbrook. Okay. Wieso Boom. überrascht mich das nicht? Wieso überrascht mich das nicht? Ich na ja wieder Hustspeeds <lacht> und so, ey. Sie jetzt schon kommen, Anfang der Saison gesagt ja von AD bin ich nicht so krass Fanboy so weil Russell von, das von, ist eh allgemein dem, bekannt Moment von dem AD Ding da sind wir aber schon wieder ich mag ihn ich finde ihn gut hm. Das ist hat sich jetzt über die Saison so ein bisschen mir ging damals der Hype einfach nur so extrem auf den, ja uns allen klar. auf die Nerven ja. so und ähm, wir hatten da ja auch damals noch unser unsere Triangle unsere so, Und Unsere hitzige Diskussion Ja, auch die hat sich Defensive dann auch Ja, ja, klar Ja, genau, und Auszeichnungen und so So, und das hat sich dann alles noch so ein bisschen hochgeschaukelt Und ich bin natürlich wieder als größter Hater Ever rausgegangen, wobei ich AD eigentlich Gerne mag, ich gucke ihm auch gerne zu Ich muss sagen, ich habe auch ein paar Pelican-Spiele gesehen Vor allen Dingen wegen AD Und ich kann da nichts zu sagen, aber Kommt für mich dieses Jahr einfach noch zu früh mhm. Okay Ich hater Gut, ähm Und wer Dann, ist bei dir? Ja, Edis ist bei, bei mir tatsächlich auch. Alleine, ich meine, okay, der war halt jetzt auch mal ein paar mal verletzt. So ist halt so. Sein Team befindet sich nun mal aktuell nicht auf einem Playoff Platz und ähm, ich weiß halt, wie gut er sein wird, so wenn alles gut läuft. Und äh, von daher denke ich mir, dass man da vielleicht nicht unbedingt jetzt irgendwas beschleunigen muss. Äh, einer der besten Spieler der Liga, definitiv, äh, auch auf seiner Position als als Big Man unfassbar, aber äh, ja jetzt im Moment halt nicht. Und jetzt da musste ich mich echt ähm, da musste ich mich echt zu so durchringen, aber eigentlich ist es MVP für mich jedes Jahr eh immer derselbe, aber wenn ich jetzt objektiv daran gehen müsste und das begründen müsste, meine Entscheidung ich glaube dann würde ich, es ist, ich bin da sehr zielgespalten, aber ich glaube, so Stand heute wüsste ich nicht, ob ich James oder Russell den dritten Platz geben würde und um nicht wieder als als Vollposten dazustehen und damit wir uns jetzt auch nicht allzu ähm, einig sind, äh, gehe ich jetzt mal mit äh, Russell auf drei. Autsch. Diese Jubelstürme, die du nachher, ouch, ouch, <lacht> erreichen wirst durch dieses, das ist ja Futter für alle LeBron-Hater. Aua, ja nee. <lacht> Ich bin definitiv bei mir ist es ja umgekehrt, aber ich meine, ich habe ich hab's letzten Monat ich weiß gesagt, noch, was du meinst. Ich habe so einen Monat statistisch von keinem einzigen Spieler während meiner Lebzeit mitbekommen. Und ich glaube, es gab's auch noch nie so dieses Deadline, die äh, der der gute Rüssel da aufgelegt hat. Und von daher kommt, gibt, gibt wahrscheinlich schlimmere Momente, sich für ihn als ähm legitimen MVP-Kandidaten einzusetzen. Gut, äh, dann, also James, äh, nee, wer ist denn bei dir auf drei? Fangen wir mal so an. LeBron. Okay. Und was hat jetzt letztendlich LeBron den Vorzug vor Russ und AD gegeben? Außer der Tatsache, dass er der beste Spieler der Welt ist. <lacht> die zweite Tatsache, dass er weniger Spieler als die beiden verpasst hat. Ah, okay. Die das ist nämlich auch immer so ein Argument, was. Äh, irgendwie verwendet wird und dann dachte ich mir so dann kann ich das auch mal ein bisschen verwenden so LeBron hat mehr Spiele als beide gemacht hm. ähm, LeBron trägt die Cavs die Cavs sind ein anderes Team wenn LeBron spielt und ähm, LeBron trägt die Cavs auf den zweiten Platz ja es ist der Osten aber es ist ein Second Seed und das ist Home Court Advantage in den Playoffs hm. so das schaffen die anderen beiden nicht klar man könnte jetzt immer sagen äh, ja, KD und Ibaka fehlen. Jetzt jetzt fehlt Ibaka, aber KD fehlt. Gut, andererseits kann man die Statistiken auch erklären, weil KD eben fehlt. Klar. So, ähm, bei AD ist es einfach die Tatsache, dass man er legt gute Statistiken auf, ist wahrscheinlich jetzt schon der beste Power-Forward-Liga, wenn man das jetzt wirklich spezifisch nur auf Power-Forwards, nominelle Power-Forwards äh, forwards bezieht. Mhm. Ähm, ja, und bei ihm ist es halt bei mir das Größte, wo ich sage, er hat halt einige Spiele ver verpasst ähm, Und ansonsten ist bei ihm das gleiche äh, wie bei LeBron. Ähm, und zwar, natürlich haben die Pelicans auch Spiele gewonnen, als er nicht gespielt hat. Ähm, hat auch ein paar mehr Spiele gewonnen, sodass ich sage, ich würde ihn eventuell sogar vor Westbrook sehen. Aber wenn ich das jetzt mag, dann äh, komme ich gleich auf den Scheiterhaufen. Ähm, aber am Ende fehlt dann halt trotzdem wahrscheinlich, auch wenn ich mir die Pelicans wünschen würde, der Playoff Platz. Und deswegen ist er für mich dann halt auch irgendwo raus. Mhm. Und ähm, ja, was ich bei LeBron dann noch so ein bisschen. Man tut so, als wenn er die größte Grütze zusammenspielt, die er jemals gespielt hat. Dabei spielt er statistisch gesehen eine Saison, wovon andere träumen. Wo andere sagen würden, das ist meine beste Saison bislang. So, und ähm, man muss sich einfach nur mal vor Augen halten, was er eigentlich trotzdem für eine Ausnahmestellung hat. So, dass es nichts mit dem MVP wird dieses Jahr. Dafür haben die anderen beiden halt zu konstant gespielt. Mhm. Haben wir haben, glaube ich, kaum Spiele verpasst, Ich glaube, Harden hat zwei, drei Spiele verpasst. Mhm. Curry hat wurde eigentlich nur geschont. Ich glaube, da war Verletzungsbedingt gar nicht. Ja. Ähm, so und dann, dass die beiden einfach konstant dieses Niveau, was LeBron seit seiner Rückkehr spielt, spielt, sind die beiden halt vor mir, aber er auch vor Westbrook und Eddie. Äh, mhm. Okay. Ich hoffe, ja, das war so ein bisschen verständlich. definitiv. Ähm, das, was du angesprochen hast, ich finde das, find das ganz interessant mit den Spielerverpassen. verpassen. Äh, von all denen, die wir hier äh, aufgelistet haben, hat Russell Westbrook die wenigsten Spiele gemacht. Und ich kann mich an letztes Jahr erinnern, wo ich eigentlich gesagt habe, hör mal, Chris Paul, ich weiß nicht, ob Chris Paul in dem vergangenen Jahr, 13, 14, eine schlechtere Saison gespielt hat als die MVP-Saison von D. Rose. Ich weiß, jetzt mache ich, mach ich mich ein bisschen unbeliebt ähm, und ich habe die Saison von D. Rose damals auch total abgefeiert, aber als so so eine komplett starke Saison mit 19 Punkten, mit fast 11 Assists, mit so viel Steals und auch immer noch einer ziemlich guten Defensive, mit starken Quoten, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also da habe ich, äh, hab ich irgendwie gesagt, okay, würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn wir Chris Paul irgendwo als Drittplatzierten, weil es war ja klar, dass KD den MVP-Titel gewinnt. Die Illusion habe ich mir gar nicht gemacht und LeBron da wahrscheinlich hinter ist, aber ja, ich habe halt wirklich gedacht, ja, vielleicht macht es dann Chris Paul als Dritter. Ende vom Lied war dann, dass Chris Paul aufgrund seiner Verletzung So war zumindest die Hauptargumentation, weil einen anderen Grund gab's nicht. So, wo war Chris Paul in der letzten Saison denn bitte angreifbar? Langrede kurzer Sinn. Blake Griffin hat sich, glaube ich, äh, seinerzeit an den dritten Platz geholt. Chris Paul wurde siebter oder so. Hat ein hm. paar. Hat ein paar Stimmen bekommen. So irgendwie so. So ein paar, wirklich so, ja, kann man sagen, so ein paar Dritt, Drittstimmen. Äh, die so aufgeteilt worden sind auf, auf Harden auf Curry auf Paul auf Jefferson äh, George und so. Und da denke ich mir so, das ist doch total total unfair, wenn man ihm der eine so komplett gute Saison gespielt hat und sein Team ja glaube ich auch nicht irgendwie komplett äh, daneben gewesen ist, dass man ihm im Grunde sagt, ne sorry, Chris Paul, du kriegst aber bei bei der MVP ähm, Diskussion überhaupt keine ähm, überhaupt keine Berücksichtigung. Was natürlich auch äh, dem geschuldet war, dass Black Griffin ein paar Stürme abgegriffen hat. Und man jetzt bei äh, Russell Westbrook hingehen möchte und ihn als einige, als den Top-Favoriten auf den MVP-Award aufgrund seiner Statistiken äh, machen möchte. Da, da fehlt mir der Zusammenhang. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich lieber Russell Westbrook anno 2015 im Team hätte oder den letztjährigen Chris Paul. Kommt wahrscheinlich irgendwie auch immer auf den Kontext an. Ich finde, das kann man jetzt auch nicht unbedingt äh, besonders gut vergleichen. So, aber ich meine, natürlich ist das ein statistisches Monster. Ich meine, er legt fast 30 Punkte pro Spiel auf. Also, nee, nicht 30, weiß ich nicht. 27, der führt auf jeden Fall die Liga im äh, Scoring an. Spielt viele Assists? Okay, auch schön. Macht hier und da mal einen Turnover, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Sind ja 4,3 er Zahl der Zahlen, ne? Also es äh, ist das Turnover Ratio auch nicht besonders gut. Hat eine extrem hohe ähm, Usage Rate. Von all den MVP-Anwärtern, ähm, die ich hier auf dem, auf dem Zettel stehen habe, mit Abstand die höchste. Noch höher als ein James Harden, der im Grunde auch die komplette Saison alles alleine gemacht hat. Ist der hat aber eine gute Bank zur Verfügung. Was gut. man auch nicht so erwartet hat. Boer und Terry waren sicherlich, äh, und Smith waren sicherlich äh, Verpflichtungen, die man so. Vor der Saison nicht hat sehen können, das ist schon richtig. Ähm, ja. Was jetzt keine Kritik an OKC sein sollte, ich wollte nur sagen, dass haben schon, auch wenn es weniger von der Starting Five kommt, obwohl man da auch einen Ariza hat, der auch solide bis gut spielt, aber ja. die Bank an sich ist ja wirklich schon, was die Punkte angeht, sehr, ja, sehr gut nicht, aber gut dabei und unterstützt auch nicht schlecht. Ich sage jetzt einfach unterm Strich folgendes: Warum? Also wie gesagt, Russell, Russell James, äh, wer auch immer da Dritter äh, wird, ich meine, wenn ich, wenn das eine geheime Wahl wäre, würde ich wahrscheinlich auch James äh, nehmen und sagen, hä, hä, hä, zieh dir weiter deine True Religion Hose an und mach ein paar Werbespots, äh, du Schildkrötengesicht, einfach, weil ich diese diese persönliche <lacht> Abneigung gegen ihn habe. Aber ich meine, sportlich ist es halt schwierig gegen äh, gegen Russell äh, zu argumentieren oder statistisch. Ich gebe einfach jetzt nur mal die Werte durch, die den Ausschlag gegeben haben, warum ich sage, es ist im Grunde wäre eine Farce, ihn vor zwei anderen Guards äh, in die, in diese Konversation zu bringen. In absoluten Zahlen legt er wahrscheinlich die besten Statistiken der Liga auf. Oder sind mit die besten Statistiken. Auf den ersten Blick fast, weiß ich nicht, 27, 28 Punkte habe ich im Kopf, 8,4 Assists. 2,2 Steals und so und reboundet viel äh, siebenmal, was er für, für einen Guard äh, super ist. Wobei man auch hier wieder sagen muss, wie viel äh, von den Rebounds sind wirklich Rebounds, wo er um den Ball kämpfen muss. Ich glaube, das sind nicht viele. Ein Viertel oder so habe ich mal irgendwo gelesen. Äh, ich weiß nicht, ob die Zahl noch irgendwie äh, aktuell ist. Ist für mich so ein bisschen, äh, ist äh, so ein bisschen eine Statistik, die ich eher als unwichtig erachte. Zwei Offensiv-Rebounds sind super und so. Und das sind ja auch in der Regel äh, Plays, für die man äh, Russell liebt. Aber gut, der Rest, ich weiß nicht, ob man äh, damit irgendwie äh, argumentieren muss. So. Dann hat man eine äh, ja, nicht tolle field Goal Percentage. Okay, Field Goal Percentage ist veraltet. Wir sind ja nicht mehr in den 90ern. Hat auch von allen die schlechteste True Shooting Percentage, obwohl er fast genauso häufig an der Linie ist wie Harden. Ja, viele sagen ja. True Shooting äh, ist, ist scheiße, äh, die zu verwenden, weil da ähm, Harden äh, sich die so hochpusht aufgrund seiner äh, Free-Throw-Attempts. Harden steht 10 Mal an der Linie, Russell 9,7 Mal. Also nur mal so. Ne? Weil ich habe auch heute wieder tausende äh, Hate-Kommentare gelesen, weil äh, James Harden gestern 25 Mal an der Linie stand. Ähm Wobei ich ehrlich sein muss, äh, <lacht> mir geht dieses auch so ein bisschen gegen den Strich. Also ich ja, bin auch klar. jemand, der... Weil ich mir einfach mit meinem normalen Menschenverstand, den ich habe, denke ich habe, also, Spiele mit, wo er 25 mal, oder 25 Freiwürfe hat, das ist einfach, klar sind 50 Punkte, eine Marke ist richtig gut, richtig stark sogar, feier ich auch, aber, ich weiß nicht, es hat immer für mich so einen Fadenbeigeschmack, so. Ja. Ist auch gar nicht böse gemeint, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, Freiwürfen gegenüber, so. Hate the player, wie war das? Don't hate the player, hate the game? Also ich meine, was kann er dafür? Der ist äh, ja eben, was kann er dafür? Deswegen ich kritisiere auch, wenn ich das kritisiere, eher die Calls. Klar. So. Ja, ja, nee, klar. Er ist, ist einfach. Ist nicht äh, gegen den Spieler direkt. Ja. Harden ist für mich der beste One-on-One-Spieler. So, in der, wenn er den Ball hat und zum Call zieht, ist er für mich äh, der beste One-on-One-Spieler der NBA. Ähm, gut, 25 Calls sind sicherlich übertrieben, aber unterm Strich zählt auch ein Freiwurf, wenn man den reinmacht und er Macht die auch besser rein als Westbrook, wobei das auch äh, die nah beieinander sind. Das nur mal so nebenbei. Aber es sind halt auch Punkte. Und die zählen dann nicht weniger als, als äh, wenn du drei Feuerwürfe hast, zählen die halt nicht weniger als ein Dreier. Gewinnt kein Schönheitspreis, ist, ist keine Frage. Aber es ist nur mal äh, eine Sache, ähm, die man machen kann. So, aber das habe ich auch nur angesprochen, um diese ganzen, ähm, weil es halt für jede Statistik irgendwie eine Kritik gibt. So, Punkt. Ähm, so, aber... <lacht> Zusammenfassend: Russell legt, das habe ich ja gesagt, in absoluten Zahlen wahrscheinlich die besten auf. So, Two-Shooting ist die schlechteste von von allen, die da äh, die da erwähnt wurden. Und äh, diese ganze Sache, wenn man Harden kritisieren will für Freiwürfe, sollte man das auch auch bitte bei Westbrook machen. Ähm, wenn Westbrook auf auf dem auf der Platte steht, macht sein Team im Schnitt 5,2 Punkte mehr auf 100 Ballbesitzer als der Gegner. Das ist das ist eine, eine Zahl, die die ist okay. Aber auch das ist von den dreien die schlechteste Zahl. Höchste Usage, die wenigsten oder die schlechtesten Effizienzwerte und von seinen 53 Spielen, in denen er gespielt hat, hat OKC 20 verloren. Jetzt sage ich nicht, dass er was dafür kann, aber was macht denn James Harden in seinen 67 äh, Spielen, die er da ähm, mit den Rockets spielt und teilweise die Hälfte davon oder so mittlerweile, so habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf, ohne Dwight Howard, verliert 21 Spiele von 67, okay? Das heißt, er ist... Ich ich, ich finde ja, man kann Harden und Westbrook ein bisschen gut vergleichen und ich sehe einfach nicht, wie Westbrook es schaffen will, an Harden vorbeizukommen. Harden ist konstanter, ist effizienter, ist... Sorry, ich ich finde keine Argumente. Hey, da würden sagen, er spielt keine Defense. <lacht> ja, aber Russell oder was? <lacht> ja, ich muss ich ja gerade so lachen. Ich meine, dass äh, er Fans spielt haben wir bzw. Du in deinem Artikel ja sehr gut äh, damals beschrieben. Ja, ich sage so. nicht, äh, äh, äh, ist, ein ist einfach ein ja. ja, Argument, was einfach total weiß. hinkt mittlerweile. Ja. So. Ich meine, jeder von den von den dreien, die ich hier auf dem Zettel habe, legt irgendwie Pi mal Daumen zwei Steals auch pro Spiel auf. Ja, super. <lacht> Aber Russell ja, und CP3 und Tam, hat die letzten Jahre die Liga in. Ja. Da hat auch keiner was zu sagen. Ja. Und mal davon abgesehen, ist CP3 nicht so ein Gambler wie Harden und Westbrook, der immer auf den Stil drauf geht, so, weißt du? Das ist auch so eine Sache, die ich ja versucht habe zu beschreiben. Und ich finde, da tun die sich auch nichts. So, und ich sehe kein Argument für, äh allein alleine in dem Vergleich zu Harden, den ich, äh, das sage ich jetzt einfach mal, äh, hier so auf Platz 2 äh, hätte. So, jetzt habe ich ziemlich lange geschwafelt, jetzt darfst du. Wen ja, hast du ich fand, ich wollte noch was zu deinem, ja. was du gerade gesagt hast, ich fand das noch richtig äh, interessant. <lacht> da wird es da wieder Kritik geben wahrscheinlich. Aber, Das Ding mit Rose und CP3 damals, das finde ich ist richtig spannend. Ähm, das haben die Kollegen von der geist nämlich auch äh, mal so ein bisschen angekratzt in ihrem letzten Podcast oder vorletzten Podcast, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber das soll jetzt gar nicht zur Sache tun. Ähm, was mich bei Chris Paul stört, ähm, der gerät immer mehr ins Hintertreffen, da es halt diese Scoring Guards mittlerweile gibt ja. und ähm, Ganz ehrlich, für mich wäre er ein Sleeper, auf den die Top 3 äh, im MVP-Race. Weil, nennen wir ein Argument, was gegen ihn spricht. Ja, nach, nach, der nach der, nach der Verletzung von Blake haben alle gesagt, so, die Clippers werden jetzt durchgereicht. Ja, den nee, war klar, er nicht ja, so. Nee, das, das CP3 schon. hat das Team dann einfach... Das, ist, das widerspricht nämlich auch den Leuten, die immer meinen, CP3 würde äh, kein Spiel entscheiden können. War ja auch wieder das beste Beispiel jetzt gegen die Rockets, als er den Airballer getroffen hat. Natürlich war das scheiße. Äh, will ich auch gar nicht verschönen, aber äh, CP3 kann auch ein Team führen, kann mhm. auch der Leader sein. Ist für mich auch der Leader bei den Clippers. Und klar, die Statistiken sind nicht so atemberaubend wie jetzt bei äh, zum Beispiel Westbrook. Aber spielt er wirklich schlechter? Ich weiß nicht, also... Ich weiß jetzt auch ja. nicht, was die Kollegen von den GoToWars gesagt haben. Ich bin mir sicher, die haben jetzt wieder irgendwie ähm, Statistiken, die Pace bereinigt und Touch bereinigt irgendwie da sind, die das nee, wahrscheinlich nee, das widerlegen, war's. was ich sagen werde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ein bisschen vielleicht äh, nicht mehr so viel Drive hinter Chris Pauls Leistung in das diesem stimmt. Jahr er geht, waren. Er geht, er geht auch wesentlich weniger äh, zum Korb. Er zieht ja. weniger zum Korb so. Und holt auch weniger Freiwürfe und so Das ist auch alles richtig ähm, Ich wollte auch nur eins sagen Dass mir CP3 bei dieser ganzen Sache einfach so ein bisschen Wieder untergeht ja, Er gehört einfach immer noch zu den besten Spielern der Liga Für mich der beste Point Pointguard der Liga Und ja, ich rede von Ballhändern, Point Guard, Wie man ihn zum Beispiel bei, äh, In John Stockton hatte So Also, du redest jetzt nicht, weil einige sagen rein ja. Vom spiel vom Bo Rein, also, <lacht> Ballhamper. Ja, das so. spiel Ich meine, du redest jetzt davon als Allrounder. Also, als, als, ja. als Playmaker, auch als, ist, ist, ist, ist, ist er ist ja ein Scorer. Er kann ja auch scoren. So ist er nicht. Hm. Wir tun ja immer so, ja. als wäre Chris Paul eine totale Flachpfeife. Er ich, weiß nicht, hab ich das mal, habe ich das mal zu dir gesagt, hm. oder hab ich das auch im Podcast gesagt? Ich habe doch gesagt, für mich verbindet er das Spiel von früher und von heute. Ja, hast perfekt. Du gesagt. Hast du gesagt. So. Und da bleibe ich halt bei. Und deswegen finde ich es so schade, dass er, im Moment so ein bisschen, klar, für weniger Highlights in dem Sinne sorgt. Und dann aber so ein bisschen übergangen wird, ja. so. Natürlich kein MVP dieses Jahr und Nein, ja. man kann auch diskutieren, ob er nicht hätte vor ein paar Jahren MVP hätte werden müssen. Aber das ist auch ein Fass, was ich jetzt gar nicht aufmachen nee, will. Nee, ähm, was? Du wolltest wissen, wer bei mir auf zwei ist? Jo. Äh, du wirst mich jetzt hassen, aber bei mir ist Curry auf zwei. Nein! <lacht> Kannst du nicht bringen. Okay. Ja, ich, bis vor ein paar Wochen war Curry auch bei mir auf 1, aber ich glaube auch, dass es Curry am Ende wird, dadurch einfach, dass die äh, Warriors den besten Record haben werden. <lacht> hm. ähm, aber für mich persönlich äh, ist Curry auf 2. Also das kann man, kann ich jetzt auch nicht irgendwie wirklich in Zahlen belegen oder wirklich argumentieren, aber da spielt dann auch schon wieder die Rolle, das Harden einfach konstant dieses dieses Team trägt und äh, wenn Curry meine Offenheit hat, dann dann kommt Clay halt. Oder ja, Draymond Green stimmt. dreht auf, wie die gegen die Clippers so. Also ich will nicht, einfach da sind die Möglichkeiten, ein Spiel zu entscheiden, größer als bei den Rockets im Moment ja. ist, durch das Fehlen von Howard. So. Und, äh, deswegen ist Curry auf zwei für mich und Harden ist mein MVP dieses oh. Dass ich das mal in den Mund nehme, das habe ich oh. vor zwei Jahren auch noch nicht gedacht. Aber <lacht> nee. James Harden ist mein MVP. Ich wollte gerade ja sagen, du brauchst gar nicht mit Zahlen ähm, argumentieren. Ich äh, argumentiere mit Namen. Trevor Ariza, Jones, Monty Yunas, Beverly, Brewer, Smith, Prigioni. Prigioni? Jetzt für zwölf Minuten. bei einem Contender. Contender. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, ich meine, das sind die Mitspieler von Harden in diesem Jahr. Das ist so, Es ist irre. Also KJ McDaniels gut, haben sie sich auch angelacht. Und Terry ich spielt wieder, mal. Ja, yeah, der hat vor, weiß nicht, zwei Tagen oder so mal gespielt, äh, ne, vor zwei Spielen war zwölf Minuten, meine ich. Nee, aber äh, klar, aber da, da merkst du einfach, dass. Was sind das für, was ist das für Mitspieler, hallo? Wenn du halt <lacht> mit den Warriors mal vergleichst, die dann auch noch on top wirklich ein, ähm, gut, das haben die äh, Rockets auch, so eine Teamphilosophie haben. Äh, ja, ich finde Harden bemerkenswert und ich finde, äh, allein deswegen so, hört auf mit Dressbook. Also hart das ich auch nur hart haben. hat sich einfach in dieser Saison In meinen Augen in sämtlichen Bereichen Gesteigert, er ist noch effizienter Im Scoring geworden, beziehungsweise ist effizient Im Scoring geworden, seine Defense Ist da, sie ist nicht die beste Der Liga, will ich ja gar nicht sagen Aber er verteidigt, er verteidigt vielleicht auch nicht äh, So gut wie Andere aus seiner Position, aber Man erkennt Defense Bei ja, ihm definitiv. So, äh, ja, und seine Statistiken belegen das ja auch, dass er überall besser geworden ist. Ähm, könnte wahrscheinlich auch jedes Spiel ein Triple-Double auflegen, wenn er wollte. Ja. Wenn er. So und ähm. Also es ist halt so ein bisschen, ich finde, man hat mit Curry und Hahn so, klar, Currys Dreier sind spektakulär, aber wenn man das so vergleicht, ist Hahn ja der spektakulärere Spieler. Mhm. So auch sein Bart und. Er ist halt ganz anders. Er ist dieses Extrovertierte, was er hat. Mhm. Und dann hast du jetzt so ein bisschen so Curry klar. Er hat jetzt in den Medien öfter mal gesagt, dass er schon findet, dass sein Spiel als MVP reichen würde. Aber das ist ja nicht was, nichts, was ihn negativ macht oder so. Das ist halt so ein bisschen erst für mich so der Junge von nebenan. So ja. im Vergleich zu Harden. Und ich finde das total interessant. Du kannst, es ist am Ende egal, wem du den MVP-Titel gibst, weil ich finde, beide haben es verdient. Mhm. Und ich finde, auf den Plätzen eins bis zwei sollte es auch gar keine Diskussion geben. Zwischen den beiden ja, aber keinen anderen. So. Ja. Was dahinter ist, okay, kann man drüber diskutieren. Aber ganz ehrlich, bei aller Liebe, hört mir auf mit Westbrook. Hört mir auf mit AD. So. Ja, im, Und im Grunde. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, hört mir auf mit James, weil der wird ja irgendwie immer nur niedergemacht, deswegen, äh, James noch so ein bisschen aufgeklammert. Ähm, das, was die beiden diese Saison spielen, die spielen wahrscheinlich, so gut werden sie wahrscheinlich, oder, was heißt wahrscheinlich, vielleicht nie wieder spielen. Hm. So, ähm, und ich find's einfach mega spannend, dass es einfach so zwei verschiedene Spielertypen sind, die dann das unter sich ausmachen und ähm, von dem man das einfach am Ende, der am Anfang der Saison nicht gedacht hat. Ich meine, als feststand, dass KD den Saisonanfang ver verpasst, das hat man da gesagt, LeBron wird zu 99 Ja. So, am Ende stehen da dann auf einmal Curry, Harden, äh, AD, jetzt Westbrook. Also, es ist einfach spannend. Ja, das ist es. Ähm ja, das ist eben hier ist das Problem so. Also ich finde, äh, Russell und Harden kann man auch relativ gut vergleichen. Und generell kann ja, man kann man ja, statt Statistiken auch relativ gut unter Curry, Harden und Russell vergleichen, finde ich. Weil die halt eine ähnliche Rolle haben. Also wir müssen jetzt nicht. Ja, man kann ja auch sagen, ähm, klar, Nominell ist Curry Point Guard, Westbrook auch, aber Harden ist halt auch Wallham deinem ja, Er ist auch Point Guard im Grunde. Also <lacht> spielt sieben ja. assists pro Spiel und äh, hat ständig den Ball in der Hand. Also ich also weiß, reden wir einfach respektive von Ballhändern und nicht von ja, genau. Also finde ich kann auch, man das ja super vergleichen. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Von daher ich finde eigentlich kann man viele halt von diesen Statistiken auch Two Shooting und Assist to Turnover Ratio und äh, das nicht alles das heißt auch Usage dann die Usage äh, Rate finde ich kann man ähm, kann man ja ruhig bei allen anlegen. Und das, was letztendlich für mich bei Curry den Ausschlag gibt, ist einfach, dass er mit Abstand der effizienteste von denen ist. Dass er halt ähm, weniger Spielanteile braucht, um für sein Team zu produzieren. Das, finde ich, immer ist eine Sache, die geht für mich zu weit unter. Vor allen Dingen, weil man einfach äh, auch in Amerika, wo, wo ja jetzt nun mal auch die Ent Entscheider herkommen, ähm, die über den MVP entscheiden, es ist einfach so hängen geblieben. Also es ist einfach du siehst, bam, der der legt 8 äh, Triple-Doubles auf. so Kein Schwein spricht davon, wie viel Turnover waren bei den 10 äh, Assists dabei, waren 8 Turnover dabei, alles klar, wie viele Würfe brauchte er, um die Punktzahl zu erreichen? Naja, ich rede jetzt hier mal äh, von, von Russ, von mir aus auch von Harden, weil der hatte auch jetzt ein paar äh, Spiele, die effizient äh, ziemlich gestunken haben. So, und dann hat man einfach immer nur diese absoluten Zahlen und Macht dadurch irgendwie Werbung für einen Spieler, wo ich mir denke, so Leute, der hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, 60 Angriffe oder so beeinflusst. So, sorry, aber wenn du 60 Angriffe deines Teams beeinflusst, dann muss auch was bei kommen, weißt du? Und Triple Double ist eh irgendwie eine Spielerei, wie ich eben gesagt habe, ob, ob mich das jetzt so viel juckt, ob ein, ob ein Guard reboundet oder nicht. Ja, ich meine klar, letztendlich soll ein Team rebounden. Wer wer sich den Rebound haut, holt, ist für mich eh völlig nebensächlich. Ich meine, ich bin Netz Fan und ich bin ein Brook Lopez-Fan. Das ist einfach so eine so eine Mentalität, die ich mir über die Jahre an äh, anarbeiten musste, um äh, Brooke Lopez Spiel nicht wie die meisten Mainstream-Medien auseinanderzupflücken aufgrund seiner Rebound-Schwäche. So, hol, hol dir als Team Rebound, arbeite dafür, wer den sich holt, ist mir völlig egal. So. Das ist halt so nur meine Warte. Deswegen kann ich halt mit diesen, mit diesen äh, Triple-Doubles und jetzt auch äh, bei Alfred Payton, den ich ja total mag, so, das, das. Ist mir egal, ob der fünf Rebounds pro Spiel holt. So ganz ehrlich, der soll die Sachen machen, die in seinem Arbeitsvertrag weiter oben stehen. So, ähm, so das habe ich jetzt, äh, das nur nochmal so zu diesen ganzen, ähm, zu diesem ganzen Hype. So, und das ist einfach, bei Curry ist es nun mal so, dass er keine Triple Doubles oder so auflegt, auch reboundet, nicht so gut wie äh, Russell und ähm, Harden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, das juckt mich halt persönlich nicht. Was mich juckt, ist, dass er die Warriors mit Curry auf dem Platz natürlich profitiert er da auch von seinen guten Mitspielern. Das muss er einfach auch mal so sagen. Das beste Net Rating der ganzen Liga hat, also im Grunde erzielen die Warriors auf 100 Ballbesitze immer 17,2% mehr oder im Schnitt 17,2% mehr äh, Punkte mehr, wenn Curry halt auf der Platte steht, auf 100 Ballbesitze. Das finde ich ist ein riesiges Argument für einen wertvollen Spieler. Das alles bei einer niedrigen Usage Rate Two-Shooting von äh, fast 63. Das noch getoppt mit meiner äh, eh schon krass vorhandenen Vorliebe für Curry. Ähm, muss ich mit Curry gehen, äh, wobei ich wirklich sagen muss, bei Harden, wenn man da mit dem Curry Saisonverlauf, Liebhaber. ja, ist auch so. Oh, Ty Curry, okay. Ty Curry ist gut, geht immer. <lacht> ähm, Nein, ich bin, bin ja auch bis vor ein paar Wochen völlig confirm mit dir gewesen, was das angeht. Ja, aber Harden ist echt ein gutes Argument. Guck dir seine Mitspieler an und guck dir an, wie viele. Ich glaube, die sind mittlerweile Dritter im Westen. Wir haben 21 Spiele verloren, wenn Harden gespielt hat. 21. So und die von 67 glaube ich, die Harden gespielt hat und OKC okay, verliert 20 mit dem überragenden Westbrook, der als äh, unaufhaltbarer, ähm, ja, äh, unaufhaltbarer rollender Stein, der durch die Liga äh, fegt, immer dargestellt wird mit seinen Triple Doubles, aber was bringt's? So, die, ich will das jetzt, ich will das fast jetzt nicht aufmachen, wieder mit Kobe und wie sehr wir Kobe verprügelt haben, trotz Monsterzahlen zu Beginn der Saison, weil er einfach So beschissene Würfe auch teilweise nimmt und so ineffizient ist, aber ich finde, bei Westbrook spielt das überhaupt keine Rolle. Der wird einfach für jedes Deadline von den Mainstream-Medien abgefeiert und alles, was darüber hinausgeht, juckt einfach keinen. So genauso, was er im, im, im Schlussviertel immer macht. Oder häufiger macht. Ähm. <lacht> aber man kann man auch mal drüber reden. Ich sag nicht, dass äh, Harden oder äh, Curry da jetzt irgendwie einen auf Dwayne Wade machen, der in, in dieser Saison im, im Schlussviertel einfach nur richtig krass ist und fast 50% seiner Würfe trifft. So, und ultimativ auch die meisten Punkte ähm, auflegt. In der, ähm, die Nummer 1. Ja, ist so. Muss man Besser einfach so sagen. So, und bei Russell so neigt halt einfach in den dann, wenn es so drauf ankommt, obwohl ja auch irgendwie jede, jeder Ballbesitz statistisch gleich viel zählt. Von daher ist das ja immer so ein Mythos, so Klatsch und, und hast du Eier im vierten Viertel und überdrehst du da. Aber auf jeden Fall er ist einfach im Schlussviertel dann auch ein bisschen ineffizient. So, dann geht die Field Growth Percentage ein bisschen runter. Er trifft 10% seiner Dreier im Schlussviertel. Ich will dich einfach mal fragen, an wie viele Dreier von Russell Westbrook im vierten Viertel kannst du dich erinnern? Ey, da poppen bei mir sofort irgendwie 10 Spielsituationen auf. so der hm. trifft 10%. Ich meine, du weißt ja auch als Verteidigung, was er da macht. Du kannst dich ja auch ein bisschen schon fast darauf einstellen, so gut es auch geht. Ich meine, Russell irgendwie an, an eine Kette zu legen ist schwierig. Zehn Prozent seiner Dreier im letzten Viertel. So und davon nimmt er auch eine, dann ziemlich regelmäßig welche. So und das, nee. Zumal seine. Nee, iPhone, nee. Seine tollen 8,4 Assists, ne? Ich will die überhaupt nicht schlecht reden im Schlussviertel, rate mal, wie viele Assists er da pro Spiel auflegt. Ich sag mal so, Spoiler-Alarm, die, die meisten von den 8,4 Assists legt er in den ersten drei Vierteln auf. Nur mal so. 1,5. Ah, 1,5. Okay. Also, ich finde, gerade du, du hat... Schon, du nimmst gerade schon wieder jemanden auseinander. <lacht> Nein, ich sag einfach nur, ey, 8,4 ja. Assists sehen auf dem Papier super aus. Aber wenn du im, im zweiten Viertel wenn du vielleicht auch noch gegen die äh, zweite Riege äh, des Gegners antrittst, und ich meine auch bei den Cavaliers, an das Cavaliers-Spiel ähm, von OKC, das mal an einem Sonntag lief, meine ich mich erinnern zu können, da hast du da zwei Fastbreak-Situationen, ja okay, da spielst du halt mal einen Pass. So, dann hast du ruckzuck zwei Assists, es gibt auch irgendwie Assists und Assists. Und zu seiner Verteidigung, ich habe mal irgendwann nachgeguckt, weil ich äh, das Point-Guard-Spiel ein bisschen mehr auseinanderpflücken wollte, er kreiert wirklich überdurchschnittlich für seine ähm, für seine ähm, Mitspieler. So ist es nicht. Also er, er gibt seinen Mitspielern wirklich viele Wurfchancen, die er assistiert. Davon gehen auch relativ viele rein, aber ultimativ kreiert er sehr, sehr viel. Und das möchte ich ihm gar nicht äh, absprechen. Nur äh, Schlussviertel Westbrook, ich, ich mag den nicht. Immer noch nicht. Wirklich hm. nicht. Ja. Okay, das das war mein Rand und äh, trotzdem äh, Curry Harden und dann kannst du äh, eine Münze werfen ob Russell oder James äh, Sympathie ist klar wo die liegt aber ich finde Russell kann man auch ruhig mal äh, Props dafür geben was er was er da macht nur äh, ich würde trotzdem die Kirche im Dorf lassen das ist äh, mein äh, wie sagt man meine Bottom, Meine Meinung mein mein die Quintessenz meiner Aussage so jetzt haut er aber nochmal einen raus zum Schluss wer nee, aber ich finde auch, also definitiv ähm, Das klingt immer so, als wenn wir wirklich Alles nicht mögen oder alles nicht gut finden, was Westbrook macht äh, Seine Zahlen sind unglaublich Diese Triple-Doubles in dieser heutigen Zeit Wie schwer die sind, das kann man sich vorstellen mhm. Das war früher noch was ganz anderes mhm. So. Ähm, aber man muss auch den Kontext sehen und das Drumherum Und dass das andere leisten Dass das andere leisten, was vielleicht nicht so auffällt auf dem Scoreboard mhm weil ich meine nehmen wir Curry da zum Beispiel der hat manchmal Spiele wo er in der Frischtin nur 20 Punkte macht so aber er macht dann halt auch wichtige 20 Punkte so und macht dann halt nicht 45 Punkte und du stehst am Ende trotzdem in der Niederlage da sieht auf dem Scoreboard geil aus aber bringt das Team da nicht voran ja das, da, da möchte ich ja gar nicht Westbrook die Schuld geben ich eben mein, das ist das so soll er jetzt nur 20 Punkte machen und ähm, ja das ist ja auch nicht Sinn der Sache ich meine er kann ja nichts dafür dass dann vom Team zu wenig kommt so ähm. Aber wie gesagt, alles in Relation sehen Alles so ein bisschen widerspiegeln genau. Und dann Kommt man Klar, die Zahlen sind krass, aber man muss halt auch Das, das Ganze sehen und Da muss man einfach sehen, dass da zwei Spieler Vor allen anderen dieser Saison stehen Die den ersten und zweiten Platz untereinander ausmachen Was für beide, egal in welcher Reihenfolge Ein Erfolg ist, ja. ganz klar ähm, Egal, wer es jetzt am Ende wird Und ja ich denke, damit haben wir auch alles dazu gesagt. und ähm, Wir freuen uns eigentlich nur noch auf die Playoffs, die jetzt kommen. Yeah. Und so lange äh, March Madness genießen, oh, ja. NBA Basketball genießen, die letzten paar Spiele, oh, ja. äh, die spannenden Spiele, den Playoff-Kampf genießen und dann äh, <lacht> frisch in die Playoffs. Ja, so sieht's aus. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und äh, danke Dem dir für deine Expertise. Ja, jetzt komm, Und Und ähm, <lacht> Ja, ist ein bisschen zu lang geworden wahrscheinlich, aber ist ja egal, wir brauchen ja eine wir ordentliche MVP-Diskussion. Ist so. Aber ähm, die MVP-Sache können wir, glaube ich, mal ankündigen, die gibt es äh, zum Ende des Jahres auch nochmal in schriftlicher Form. Dann wird das auch nicht vielleicht so runtergerattert, sondern vielleicht ein bisschen pointierter. Ähm, und knackiger. Genau, und vielleicht erweitern wir den Kreis dann auch nochmal. Und ähm, dann werden wir, denke ich, mal einen vernünftigen Blogpost äh, da vorbereiten. Vielleicht gibt es das auch noch für einen anderen Award. Ähm, soweit für den Blog ist äh, im Moment nichts geplant, aber ich, ihr, ihr wisst ja, irgendwas kommt ja immer. Ne? Und äh, in diesem Sinne wünsche ich äh, dir jetzt noch einen schönen Tag, äh, dem HSV 3. am Wochenende. Und ähm, ja, schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Danke. Jo, ciao. You know what's clutch?